Petusgruppen presenterar Necropalyx av Wizard Dawn Entertainment ett överlevnadsrollspel efter zombieapokalypsen. Som en murbräcka att ta oss vidare genom de zombie som hänger för en väg. Så träffade den i mig och resten. Just det vi drog resten av gruppen. <laughs> vi samlar gruppen. Vi går på väg mot. Vad uh, är det? Tom. Bråkkastar. Något no, no, som är. Uh, fastum det no. är passum. Ja, då är på väg. Tillmast uh, en relay station mm. så att säga. Den, den, den, den, den, när ni står nu så ser ni fortfarande ni ser och sen ser ni att det lyser upp fortfarande så att, så att det lyser på toppen på flygvårdnings men har du inte träffat det också, precis ja, vi kommer kan... eh, på motsäkter ja, du vet ju inte riktigt för, för, för, för jag vet inte om prästen var katolik eller för, för han tog den här eller han gossade och åkte iväg <laughs> Eller något, jag vet inte riktigt. Vad min De är inte med nu Eller så kom du stenad där. Så bara, precis som vanligt. Halvstenad och bara så här. Vad är de, de, de Jackson då? Mm. Vem? Ja, Jackson. Ah inte. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej Ja, är. Äh? <här> Bra vardag, du hälsosam. Mm. Kanske jag inte vet den för nu. Var naturliga Jag är så Jag har Vad på Då Var Jag glömde vattnet. Ja. Eh. Men i alla fall träffade körligor upp ni fem Kan man ju säga att det är det. Och plus tanten nu är ju med ja. Hon är lite sådär apatisk För hon, hon blev ju så chockad då När hon lyckades skjuta kocken i ryggen Med havlösa Det är väl det, det sättet att slösa skott på ja. Eller någonting i den skillnaden då kommer det lite reklusiter här. Okay. <skratt> Ska vi öppna dem här eller? Ja. <skratt> Och eftersom du fyller om idag så får du också en. Ett ja. litet det blir ju bruksanvisning med. jag Och så säger god jul också. Ja. Det var inte mycket, Nej. Ska vi sitta och säga hela kvällen? Jag var inte lika smart till dig. Mm. Jag stoppade stoppat på fel håll av batteriet. Får lyssna dig! Men på vilket hål ska du vara? Ska du inte vara med? med? Minus. minus Vad ja. Ja. ja. det så i handen? Ja. På baksidan, Helena. Mm. Så har du det nu. Ja, det glimmar till. Om du inte får ta upp då. Mm. Som pojken sa. <går> <går> <går> <går> <går> det var glimmer det till som flickan sa. <går> <går> ja. <går> ja, Jag hörde mig. <går> ja, Det i alla fall. Och det är väl inna. Kom hit, ska hjälpa dig. Jag <går> vi tända, så ja. Ah, oh ja så ja Jag så så så så så så så så så så så så så på så här. Mm. Det är det så att man ska ha? Jo helst. Ja, det är ja nej, men det är en, det är en sån helg det, det går. Så man kan inte ha det på öva. Om den vill sitta runt handleden då kommer den inte A-känner. Precis, den går dit och den inte längre. Ja men är det ju. man kan ha lite Oj, nu tappar jag. Nej, det är ju det. Vad rent då? Så tar bra. så ordentligt är så. Jag har här? Jaja. I have no money. I have no idea. Det knappt av den jag fick tur Jaha, det är nog äh, man ska mm. kunna byta lampan eller? Ja. Nu den var lite mm. mm. mm. <laughs> <laughs> alltså. Så. Tack ändå. Jag säger att den är lite glatt. Man mm. mm. Jag har skruvat åt den med den. Ja. Ska du så måste vi gå den? Att om har för långt så eh äh, det. <laughs> Så det så lagen. Lagen, mm. lagen. Lagen väst, Lagen, lagen Det kan kanske stå i instruktionsboken. Ja, ja jag vet vad, vad, vad det fick inte vara på papper, men det var faktiskt tänkt. <laughs> <laughs> jag kan ta hela delarna. Det är det enda. Prelva, det garanterar. Jag har misstänkt att det är. Pipen gör att det eh, är <laughs> <ja. laughs> <laughs> <laughs> <hums> <hums> Da war jetzt block am Stuhl. <lacht> Abfall, kein Zeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Jawohl. Jawoll! <lacht> für Menschen und Umweltunterlieb ist eher die Verantwortung dieses Gerät und die Garderien. Wir kommen. Und so weiter. Und so weiter, ja. ja. Ein Ah ja. Auf Wiedersehen. <lacht> sehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Heute <lacht> ja, ja, ja, Abend. Wiedersehen. <lacht> Guten Tag. Dummkopf. Kopf. <laughs> <laughs> Dålig idiot. Nej, vi ska få en bättre måste vi. idiot. Vi är med. Ja. Ussinen. dem lite. Nej, du inte så. inte Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. idiot. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej han mm. äh, hade väl stått och dillat med den här Han är i affären väldigt länge om vilka batterier han skulle ha. Ja, han i affären hade ju gett han rätt batterier från början. Ja, om det är de du ska ha, så nej, har... jag ska ha dem där. Ja. <laughs> så när man kommer tillbaka får byta för att han inte skaffa Han i affären hade rätt så får man. Okay. Dime idiot. <laughs> <"Service mind, I..." laughs> idiot. idiot! Det är ju bästa fast alltså mm. Nej, alltså. Finns det två flasketill? Ja, och det det. Mm. <laughs> mm. Och vi har bullar och, och det finns och, och, och kaffe. Det är en så gott <laughs> mm. att. Mhm. Får spela? Det lite. <laughs> <laughs> <laughs> vi loss lyser med våra lampor. Mhm. Vänta, i ljuset jag. Mm. No. I. My winner was off. Blend tea. Oh, biscuit. Bacon. When steak. Mmm, bacon. Snack. Little backling. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> oh, yeah. <little> backling, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Jag vet vi alltid i vår familj är lite Det är hon för mig. I alla fall i den här gruppen brukar vi ju eldas <skratt> <skratt> Eller brukar finnas en ambition <skratt> en, en, en intention Man, man startar en brand där borta ja, Det är inte åldern <skratt> för man <många> har <skratt> <skratt> Och Säg nu, ska vi ju tända eld på några zombies som sjunga nu i julien <skratt> <skratt> Det gör ju faktiskt Fredrik han ju det Han älskar ju zombies, han tycker det är roligt Ja, det är ja, det är ja. Det är Nej, ja, ja, ja, ja. ja. nej, men vi... var jag har kommit? Ska du? Ja, han byckte ja, eh, upp då i anslutning. Där. Han kommer ju på sin vespa där lite fint. Med en stor hockeytank. Ja, eh, kommer nu uppdyckandes där. Och så ser vi er på vägen. Så att säga, det var ju där vi bröt. Ja, just När han stannar och stänger av. Mm. Ja. Så där är vi nu. Där är vi ju där. Mm. Och så vem, är du? Resten, vem är du? Ja, ja vem är du? Jag är det. Ja, men är bra. Ja, men... Vi har ju träffats. Nej! Jag är inte samma karaktär som jag från första. Ah så? Nej. Jag <här> är frukthandlare. Jaha! <här> Eller fruktleverantör. Leverantör! <här> <här> Leverantör! Vem känner jag vem igen nu. då? Nej, känner jag ja. igen. Clarissa? <här> Ah, tjena, tjena. Nej, jag har det nu. Jag har det nu. Ja, han ja, är noll. Han är lång. Och så bara fäste iväg med min motta. <här> Eller hur? Ja. <här> Ja, men Det är kan vi också det ingen moped. Ja, men det problemet. Ja. han verkligen på det. är har säkert. Mm. Måste... Det är, det är mm. ja, mm. ja, ni står där. Klockan är ju framåt. elva, tolv. 11. 12. 19. Det är rätt jävla mörkt. Vi ser det lilla röda ljuset från men Den bara försvinner. Det är fortfarande alltså det. Är, det Men vi har lampor. Vi har fattig lampor från elektronikkroppen. <laughs> ja, nej, så ni, ni står där och ni funderar ju på att gå mot den. För ni ser ju... Den, ja, vi appen, den, mm. den syns ju jättekomt. Vi var på någon parallellväg där va? Eller Ta, så vi typ tre... gick vi upp till en gata? Där va? Mm. Mm. Ja så var det nog ja. Mm. För den vägen var vi inte på. Den vi, på den. Mm. vi gick vid floden först. Mm. Och sen när vi kom fram till den som korsar floden där, mm. så kom vi fram till att där går vi inte och så gick vi upp i skogen till skogen. Eller till nästa stjär. Mm. Ja. Mm. Så där står vi nu. I, ja Väspa <laughs> ger sig iväg mm. I orosat vem, <laughs> I orosat, vem? ja Om mm. vi vem. skulle ja. ta och fortsätta i och... <laughs> uh, Jo Alltså det är en lite mörkt Vi kanske liksom borde Ta skit någonstans Det är ett som bara med en kapsig framför sig <laughs> Nej, Nej. Jag tror jag har i fötterna <laughs> Det är egentligen ett avbiten håller Det Det står i alla fall och det är då det säger AHHHHH! Och så kommer någonting, får han igenom maket och anfaller någon. Nej! Nej! Ja. Nej. Uh, ett, två, tre, fyra, fem, sex. Nej! Nej men. Kan jag dodge? Och det går fort. Okej, en bon <här> Kör <med mig. här> det över Nu är jag släppat bort Nej Det är nya zombie. Where are du? where are they Nej yeah. Jag har ingen chans att dodgea Eller någonting sånt <här> Inte mycket, zombies ser över 30 fot i mörker Det gör inte nu Vad ser du på ögonen Nej, det jag. det gör är nytt det är fantastiskt underligt Som vi säger är ganska underligt Med våra våklar Du är fullbentlig som en jackal Ja, jag vänder det minat Helt plötsligt så har vi hittat användningsområdet Jag tycker att du visar det Det är dubbelmärksamhet Någonting spränger på dig Attackera dig helt enkelt Slå efter dig det är det, det är det du märker Ja, jag försöker äh, väl stå, stå så, Vad har du i i arm? Vad är det för någon? The protection Det är, är, uh, ingenting. Det, är, uh, det, är uh, det du har från utrustning också, uh, Och så Protection Det är vad man skulle slå under Stå här <laughs> Du har inget på När man skulle slå under Så skulle man slå, ska i, man slå i, under uh, Target Protection Ja Plus att man ska. Ja. Men ja. vad har ni då? Hade det med min beteckning att göra? Ja, utan, för att jag har inte det uppskrivet. Så sen, jag har för har en protection. Ja, men då har ni en hålled protection. Plus en string attack modifier. Mm. Mm. Och nu ska vara. Uh -huh. så, jag så jag har ja, ingen protection det är alls. lika med en klicka. Om vi tar någon så som en rustning. Jag är för mm. man skulle slå i det. Mm. Jag kanske har ett nytt romförhållande. Jag har en hålled protection. Jag har en hålled protection. Ja. Med ord då som. Ser du ut. u Ja, vad är det nu? Vi spelar nu gumman Vi ska spela Det är inte så farligt Det är bara 30-10 Men det bara 30 Du Det var 4 poäng i skadan Bara 4? Som det är just nu, det är precis kolsvart Så har alla minus 4 På sina skad Är det någon som har fick någon Ja, det har Nej, inte. Jag, har jag fick lappa. Nej, jag har en träffin. Ja, nu. Ja, man kanske kan tända fel på bokstav. Jag tror inte att jag har hjälpt till i alla fall. Jag fick lappa. Jag, jag tror jag tar fram några mm. rapor. Jag har liksom då fick när vi skapade karaktären så jag fick ingen. Mm. Ja. Nu är inte han är. Nej. <laughs> så ni har ingen en lampan om vad man har. Ja. Mm. Mm. Jag tänker eh, ja, mm. <laughs> Vad jag har <laughs> ja. var, var, var gör ni? Jag säger aj. Du säger aj. Du säger, aj. Jag är fram min stum jag hade <laughs> min ficklampa så okej. Så du släpper kanten. BUNK Ja, jag också. <laughs> <laughs> jag har mycket Jag, med jag med. Det. Det är inte bara vi har lagt den under och när vi till gatan, det är bilden. Ja. ja Lite lagom försiktigt som fortfarande är vid liv i alla fall. Lite är det den stolpen. <laughs> <någonting>. Nej, <laughs> initiativ. Hon har ju gett initiativ. Hjälp. Äh, det var G6 men den som har högst reflex jag Och det är jag. ja. Äh... Det är mot mig. En surprise modifiering som man plötsligt ja. tillåter. Då? Äh, då är det. Då är det. Då är det sju. Sju. No, ja, ni är Niva. Bra, Ray. Mm -hmm. mm. Äh, då ska vi se. Ja. ja. På Och du på tänder lampan Ja jag tänder lampan då ah. eh, Då vill jag ha ett mättelslag oh. okay. För den här lampen, Det saknas halva ansiktet Det finns inte det är bara, bara skilett på hela den sidan ja, det Är det T20, eller? Du ska bara 15 T20 något. under, va? Under, jag har på T26 Jag oh, har T20 jag <skratt> Nej det <skratt> Nej. <skratt> man ska ha under. Ja. <skratt> under, <metal>. under Under <skratt> metal under, under Angel, med. <skratt> Ja, du har fem <skratt> Jag har fem vad är Nej, nu. Ja, det är klart det är 16. Jag 19. det var nästan, det var är det så att jag har gjort en lista, mätlistor då. Nej. Det finns en lista. Bara resultat man kan slå på det. Ja, låt. Jag vill Jag ha en 30 utan det. Det är en Äh, fem. Fem. Scared to run runaway? Äh, Nej! Du får <laughs> flyr i T6-runda i slumpvigis. Äh, jag flyr i två runder. i för äh, Och då ska vi se, för du har ju katan, va? Mm. Är ju... Jag tar en T8. Mm. Ja, jag har inte T8. Ser jag Det 8 Ingen. Nivå här 1 mm. I norten mm. uh, fyra så att vi. Två fyra. det blir den Så vi måste tro lite snabbt tro dem. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, det ja, ja, About, about uh, tio. <laughs> tio. There goes the flashlight. Uh, scared the brown pants. Skiten skrämmer formningen nu, dig. IT uh, är i T, t fyra timmar. Med minus två på alla slag. Det är sant att du luktar jävligt illa också. <laughs> <laughs> ja, <jag kan> <laughs> Det var den innan också. Jag vill <laughs> <laughs> <laughs> ja! Det bara luktar brydigt. Ja, okej. Det seppens biletiv. bra. Jag så gick det Ni eller fyra, nius Lampan. alla. Ja. Nu är det återanvänd. Nu är den återanvänd. nu är den Du Åh, nu är den återanvänd. Åh, nu är den återanvänd. Åh, nu är den återanvänd. nu är den återanvänd. Var allt! Var allt! Vad tror ni här till, hör ni? Det är smarare gå trevligt. Jag släpper ner satan här för att attackera. Uh, satan kommer nog skälla mest <laughs> Ja, <den satan> <laughs> Sen måste jag få <laughs> ja, det också ja. Att det blev jävligt mörkt så då är det minus fyra igen! Ja, men han kan vara skälen för det. Ja, han skäller ju. Ja. ja, han skäller som fan. Jag tror en bara... jag kan ja. ta en Okej. Okay. Ja, jag har fortfarande den här på mig inte. Den är stor på dig. Ja. Så att jag svingar väl med släggen på Wilsonflöst? Ja. Jag missar för övrigt mörbrocken. Äh, ja. Ja, jag tar min lilla spade som vanligt. Och ni har, Vad har ni i attack? Nu ska vi se. Tack. Men i, det var i noll har jag. Så jag har minus fyra på min slag. Vet, Vad är, är det, det som står här med ljuset? Det <laughs> jag har jag plus en. Den har jag en check. Var minus deft där innan? Jag har sagt fyra men jag har sett tre. Okej. Vad ska jag slå då fast var... För för vad heter du nu? Den är snabb. Den är riktigt snabb. Jag inte det. <laughs> <laughs> Skapsupphör. <Skopselpare. laughs> <låder> <låder> Nej. Ja, du hade plus minus noll morgåfärgen, ja. Ja, då blir det ju din 10 då blir det va? Vad sa du, min. Du var tio i, att hade tio i grund, i grund. Ja, ju det, det hit va? Ja. Just det. Och sen hade du ju. Då är ju tio i här, det här komor, jo, jo, hit är det. Väl. Mm. Hit, ja. Och, sen, äh, Och sen hade du ingenting, ingenting där, där Nej, så då har jag. Uh, minus tre då. Eller minus fyra på som det hört. Mm. Minus fyra på slaget Och då ska du träffa 13 Eller över Oj. Nej, det gör jag inte Jag svingar inte spade här kan inte spade Ett <laughs> ja, Då får jag börja berätta då Jo. Jag har ju tio hit, sen har jag plus en På den här Ja. Vad ska jag slå då? Det är nio, då ska du slå Tolv med minus fyra på slaget blir du då 16? 16 blir du. Ja, 16. Ja. 16 ska det då? Mm. Eller mer? Jo. 15. Ja. Har du varit nere? Jag har två taxprogram. Ja. ja, jag har gjort det en Nej, vi kan inte vara sämre. Jag har ingen bra dag för mig. Det är det ni. Ja. Jag svingar öratången. Ja. Ni går på den allihop samtidigt. Tar mm, alla möjliga håll. Ja. Ja. Det kan eh, bara. <laughs> så <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tillbaks, no. det är bra för mig. Utan du, då får du Kommer tillbaka med en del svans efter No. Nej. Vad var man ska ha? Du har plus ett. Ja, så då, har du, så då så har du ju... Då kan man ju dra bort ett minus ett i protection istället. Så då ska du slå 10.2. två. Det eh, över 12 men sen har du minus fyra på det mörka. Vad ska du 16? 16 eller över? På 20. 18. Nej! Nej, det är det inte! Nej! Nej, Ja, träff! Det är en 16. var en träff och Det står på den Det står under skipmeten. Det står Det är under en Det står ja, skipmeten. Det står under skipmeten. Det står under d Det står under skipmeten. Det står under skipmeten. Det står under skipmeten. Det står under skipmeten. Det Det står under skipmeten. Det var under det var den runden. Nej. Somvinne. Nej. Nej, nej. Ni är nej, fyra nej, stycken på. Det är koran. inte nödvändigt. Ja. Okay. Nu är jag allihop i runden. Så att, ja, en, två. Nej, jag är inte det. Nej. nej. <laughs> Vad har ni mot mig? Få två smällar till Det smakar gott. Det är läkarspritarna blod. Mm. Nu står texten och sig. Mm. mm. Okej. Okay. Mm, ja. 5. Okay. Mm. det tjockt. Jag blev bli lite oheldig för mig Aj. Aj som. Ni rova. Ja. <skratt> du springer, men du får ja, gruppen jag nu som liksom är kvar, jag vet inte det som har initiativet då. Vem är det, mörk, 8 är mörk, Du som är, 9, ja. är du som fått Jag har 7 är Ja. Uh, då är som <här> <här> <Ja, nå. här> <här> ja, min först. Ja. Det var. Det är ja. Det här är första misstaget. Ja, ja, Nej, ja, jag, jag spelar jag är bäst i mobilen. med. Ja. nästa runda precis börjar som, uh... <här> Vad håller jag på med? Det är jag som har lampan. Vet, det, är det, det har ju dumt. <laughs> mm. Ja. Där ja. vi svingar med. Vad? Nu svingar bara ja. svinga på. Svinga på. Svinga. Jag tycker inte det finns någon. Jag skulle slå vad. Jag hade minus fyra Nej, jag är ju minus. Jag blir där. Nu ska jag. Ja, okej. Annars träffar jag igen. Nu träffar igen då. Det är sexa. Tre. Ja. Nej. Nu ska jag också. Nej. Men jag har en till. Nej. Nu har jag som massa med pistolen nu. Vad är det? Vad Hon har Hon sprang Ja, jag, jag ta upp, ta upp tanken och svinga mot det här Och skjuta <laughs> okay. Är du säker <laughs> att jag ska skjuta? <laughs> du, du har aldrig Det står bara, på alla det. runt också Där står du ja, jag, står precis på också. jag har faktiskt slått igen den i röda tången Men jag missar det så då drar jag pistolen Okej, okay. missar mm. du nu Jag har bara 16 Komplån. HP kvar Så står vi utåt <laughs> skogen Det inte så Miss <laughs> boom, men alltså ja, det, ja. det var inte så. Det var Okej, <laughs> ja <då> var det. <laughs> <Okay>. ja. <då. laughs> nej, vänta lite. Tolv. igen <laughs> ah. mm. boom, boom. Det ja, det mm. var 48, eh, ja, så att nej, det, det, det, du träffar <laughs> någon annan i alla fall. <laughs> <laughs> så hon blev ni runda igen eller? Ja. Aha. Vad du på med ja, jag, <laughs> <laughs> nej, men, jag skulle jag skjuta på den ju. Ni först. Jag får Jag vad tillbaka. Jag ser ljuset. Vi svänger. Hej ho. Minus fy. Nej. Ja, eller satte man upp? I mänsk. Så hänger här. Käptan bolde på Hej, nu har vi ljus också. Ja. Vad var det också? 15, Jag skulle ha 16 vad provar jag med? Nej, Nej. Ja Det är åtta om jag inte minns fel på den mm. 6. 20 kilo. 20 kilo. Någon kilo. Någon Ja det var bra Sex Det är 13 Lite du jobbar upp då. Det börjar <laughs> gå Ja nu kommer jag komma ner Ja det är så, mm. så. <laughs> ja, Det är mitt bedra Två <laughs> <laughs> Nej nej, nej. <skratt> nej Du träffade inte någon <skratt> <skratt> äh, Nu är du som med ner då Ja Tre på tre Det var lite Det var lite Tre Elva Tre. Miss Stig upp på dig! Ah! Det ner ihop! Stig är ihop! Stig ner är Stig ner ihop! Stig ner ihop! vi ner ihop! Stig ner ihop! Stig är ihop! Stig ner ihop! Stig ner ihop! Stig ner ihop! Stig ner ihop! Stig ner jag svingar vidare där. Jag står antagligen åt andra hållet 19, ja! Det var F 6 Det är bra Och sen har jag en attack kvar. Ja men. Nej, 13 Jag som hade det så trevligt Vänta, <laughs> det var det bästa inte sist 1 <laughs> mm. ah, Nej Det var lite fumma där Men du, du står ju med en kofot så fint mm. Och du slår ju där här. Och sen tappar du taget Och skickar iväg den istället mm. Så den skramlar iväg I Ja Oh, ni du? Ding, ding, <San <San yeah. Ja, ni har tvämast so, dans styckdro. Igens. Det till det Så jag det ja så gick det med det. Jaha, så gick det. Yeah. Ja Kan jag stryka det? Små det jag har ju pistol, så jag har ju fått högskåp till... Jo, att jag here to fuck things. <laughs> <laughs> <laughs> uh, 14, den låg på 18, jag berar med. 20! Det är så pang, pang, pang, pang, pang! Ja, så mycket. Sommaren hamnar ihop då. <gör> Sen bara lite. På <gör> ah, Han har stått och skälet. Han ja, kämpar gärna, men han jag tycker inte om dem. Jag <gör> öppnar då kattmat och ger till. till hugg. Det är ju. Jag är jätteglad för att jag han att det är <laughs> så kommer jag att vara kvar det ursäkta. Jag eh... ja, var har du var Jag tänkte att, att jag såg det justin Bieber. Nej, ja, precis vad säger <laughs> det? Det är som luktar egentligen. Vad var, fan var oh, det? det i det här? Kan man kosta om sig lite? Det kan man göra. Jo, jo, det. Vad ska jag vad jag göra då. Om ni vet Inga zombies runt dig. er. Då jag mig själv. Ja, men vi fick labbar för att leta runt efter. Alltså, att massa massa skok, i... mm. det, det går bra för den ligger bara 6 ja. meter okay. bort. Så att, du ser den där. Nej, mm, tack. Nej, tack. Bara en halvnäck. En eller två tvånära. En halv halvnäck. Hur slår jag för att bandagera mig? Du slår helt enkelt en T20. Och lägger ja. på din int. Jag lägger på min int ja. Två, tio blev det då Tio ja. eh, Två gånger ditt intvärde Ungefär Så mm, åtta eh, gånger två då Får du tillbaks På Det var ett jävla dåligt slag så du får bajen Jag har inte kommit på någon mm. listan än redan Så jag håller fortfarande på att bearbeta det Ja men vad får jag tillbaka eh, En gång din int ja, Åtta då Ja då behöver jag resor. Men egentligen är du ju läkare med? Ja. Alltså då får du två. Då får jag två gånger ja, Du vet ja. ju vad du gör, åtminstone ibland. Ja. <går> jag vet inte varför det går dåligt. Eh, Men du slog två, va? Jag slog två. Tydligen slog ett Ja. Jag var lycklig. Men jag Ja, 16 då får du två också. Eh, 16 föll tillbaka. Ja. plus 16 är, tju, 32. är då jag suda lite här. Mm. Varför Vad för bild jag med mig? nu? Mm. 30. Det är rätt bra. Du kan få tillbaka i så mycket som 5 om ni inte får 20. Mm, 50 poäng eller så. Ja, kan du få tillbaks halva poänga så täpper. Jag hoppar du du hela året mm. Jag hoppar ni inte bortta mina story jag fick ner och gratta i gatan Mm. Jag gissar att jag bara är in 5, men jag ska inte säkra på det ah, ja. eh, 12-17 Mm, tolv, eh, tre gånger in är inte är <skratt> <ska själv> <skratt> mm, Det är ett väldigt bra spel det här när man ska bråsta om sig Känns mm. det bra Ja, är, nu har jag ju bara 8 i skada ja, Tills man kommer upp till level 20 Mm Det gäller inte så mycket och helt. Det de har helat sig själva. Ja, Vi mm. bandagera oss lite så ja. är, så så, är det någon som har eh, som, ja. som vill eh, bli sig lite som är lite skadad? Ja, jag är så är ja. skadad. Mm. <laughs> då får ni ha lite medic roll då. Nej, så. Då slår du 10 20 och sen lägger du på inte på det slaget så får jag se hur, mycket, hur många gånger din intervju hur många. int? är inte. Inte läks. Inte lätt Scheisse. Oj, men ja. <laughs> ja, det det, det vill säga att det är ungefär fem gånger in. Det var väl ja. ja. Då har du tillbaka dina hopet. Inte din kofot också. Då var jag som inte lyckas se den med helt tror jag. Men <laughs> <laughs> jag letade förrmodligen det tillbaka när det inte där. jag bort det här så kan du kolla åt. håll Du vill inte söka någonstans har du. <laughs> jag <hör> på samma ställe. Då ska vi se lite. mysa pisa. Skulle, skulle du vända dig en del? Ja, vad skulle jag slå? Gå till sitt mm. intellekt eller? Oh, ja, det är så stor. Ja, vad är det kanske... oh, där? Oh, oh, ja, om det. Om du har ägnat så... 18 plus... Ja, 6. Jag kan nog säga att du är nog uppe på också fem gånger. Det inte kunde fem. Ja, mm. så mycket HP kan du få tillbaka. Också. Oh, Näkande, du, mm. Ja, det kan du sikkert. Mm. Det är bara jag som inte är helt med fullt. Som jag som är läkare och allt. Jag slog en tvåa. Jag var dessutom nere på 16 MP. Aj aj aj. Fretar bun. Ja, förbinder inte de med sig. Kyberhokke. Mm. Ja. Det är ett litet Ni står där i alla fall och förbinder er så. Eh, vi pratar om att vi kanske kan söka skydd någonstans för det är lite mörkt. Hjälpligt. Du eh, var nog fortfarande och jag ont i ryggen trots att du liksom har ja, känner att det här lärde mig av, men det var mm. pain <laughs> så att säga eh, tanken att är med också här men hon är lite så här va, oh, och så fata hon med för konstiga saker naturligtvis <Terror Four> <f encouraged> Mm. Det är ingen riktigt som begriper vad hon pratar om För bäst vad det är som hönor Och sen så är det stickning Och sen handlar hon på någon form av Jag eller Ria <hör> <hör> <hör> Ja Jag har lite ja, <hör> en liten expedit Jag har en liten allsång <och hör> Frågan är om karaktären röker Men väl, hon tar nog och gör det <hör> ja. Vi har en stenad tant Jag hittade om hon fått leda på det här inne <hör> Eh, ni hör att. Eh, ta, pep, pep, pep. På håll nu för det har ju skjutits lite här. Det har vänsternas lite. Mm. Mm. Så ni hör hur det börjar närma sig zombies. Det på det oh. Lämna undan. Nej. Vad gör den då? Jag skäller mest. Jag äter katten åtta. Ja, kan ju bli tillfälligt så hör man. Så det. det är bara något bit i för sig. Jag bara ha en mörkret ja. <skratt> där. Vad vill du slänga i <skratt> ja, i Ni rör på er. Samma riktning som vi har på väg mot det här. Ni ser matchen nu medan en massa träd. Men nu börjar den komma så pass nära så att den börjar gå uppåt. Ja. Det börjar liksom. Aha. Vi är nog rätt nära oss det nu i alla fall mm. Mm. Men är det smartast att ta sig upp till den Eller ska man söka någon annanstans? Det borde det finnas någon byggnad bara den. Mm. Jo jo Men om det är uppför och det är en bit kvar Och det är skog Och det är mörkt Hur mycket uppför den där ljud? Jo en, en karta yes. Bro, Jag tänkte mest på att vi ser det inte så bra på Som zombisarna Men, nej. Som talerar och hoppar på mig Hon har ju ficklampan Mm. Ja, men vi ska spara på batteriet. Nej, men ja, jag det har batterier var Till en ficklampa? Ja, det är som en Som sol. Solen är ju faktiskt på. Mm. Radio. Vad har du för batterier i lampan? Vad har jag? Algeribatterier, skulle visa. Ja, men jag har, jag har typ 6 och typ dubbel <laughs> ja, Vad är det för batterier i den här Vi, vi uh, Det är det går bra ja. uh, Ja. Så det är 24 får vi se Det är 7-batterier Ja Det är 7-batterier Då har jag fyra stycken Okej okay. Men Då är det liksom bara det lilla problemet att de är liksom massor med fickla Då kommer zombies att se oss bättre Då får vi se om de ser oss väl ändå Går du först Jag tänker inte gå bakom dig i alla fall Schocka hunden Okej <laughs> <här> vart blåser det? <här> <här> <här> <här> <här> <här> ah, då kan jag kan ju bli kan säga att det blåser. <här> det är svårt. <tvärsigt. här> Jomen, ja, det blåser häråt. 1 <här> 2 ja, 3 4 5 6. Det är lite motvind då. Ja, det är lite motvind. Ja, då går jag. Jag vill säga då. Ja, det här ligger rören på vårt Det står ett par annat fordon på, på vägen liksom, som är så här. Det ligger, där ni ser lite sådär. Här i ligger det några människor på ett ställe med, men de är rätt De är rätt tossiga. Den går förbi där och det är då, så, Jag vet inte om han vågat hämta ett Och titta han lite och sådär. Jag kan lita på honom, men de vill ha att titta. <laughs> Jag kan inte göra något <laughs> Nej hey babe, mm. Mm. Det var inte så farligt Men ni kommer fram Och sen om ni ser på kartan där Så kommer ni fram till den avtagsvägen mm. Som går upp Lilla snedklund där mm. mm. Ja och då, då ser ni att det är ja, master. Är, ja, där är masten liksom Nu är det inte mer kanske 50 meter upp mm. Ja men då Fortsätter vi Grunden först Vänta, tillbaka. Hur mycket är det ni släpar på egentligen? Jag är det som ska vara jag har en Nej, nej, det är väl så var hon var till Jag har konserver, konserver är det mest. Du kunde inte Just det. det Snabb kaffe. Det jag har som väger mest är konserver och min sirupask. Jo, det är Jag så. en som Ja. Min slägga väger vattnet och En väger för mig. Jag har fyra flok ull. Om det är någon som vill ha så får de ta för jag kan nog ta med mig två kan rubbar kanske bära en men händer det någonting så måste du släppa und. Mm, ja, stoppa. Bye, jag stoppar jag ta... save the beer. <laughs> jag fyller väskan med så mycket öl jag kan. Jag är liksom inte flaken utan mm så att jag har fem konserver, det är en jag då mm. och en hammar Ja men då kan du ta det här. Jag har en laptop på också. Du kan ta här, mm. Du en vi en tom, men den. Mm. Det har laptop. en men det lämnar jag här för den. Läta Det är min källa med den jag, jag inte teoridit. Ja, jag kan Okej. ju faktiskt lämna för mig Plastpåsarna Och buxningssals det jag inte behöver. ha <laughs> och <pumpa av> det. <laughs> Nej, det ska jag höra mig. Alltså jag har ju faktiskt en kniv som jag inte använder skulle jag kunna kasta bort Det är bara en b 4 i, i stan. Nu var det när hon har en sån hagelberäkning om hakan. Hon har en hagelberäkning. Hon har en krampaktig till den kanske. Det är inte så att man kan sno hennes ska vara ljäl. att jag behöver lite protection. Ja, det är ju det skulle kunna gå. Hon, hon, hon, hon, hon, hon är mest. Om jag, jag klappar om på. henne. Så... Jag säkert lite Och Hon pratar mest om en massa konstiga ja, saker. Ja. Så kan ta. Då, då smusslar jag av kravalgeln. Ah, okay. Vad gäller du här protektionen? Då har hon inte räckt. Då skriver jag plus två på protektionen. Det är har två halvgärder. Kravalgeln skriver jag här. Jag har fortfarande västen på mig. Och säkra västen. Ja, och den gjorde plus... Ja, det är man för rym som... Plus tre år, det är just det. Mm. du. är bara den... Om jag attackerar dig. Det finns två Det finns en Det är egentligen bara Två flok Det är inte bara Två flok i ö. Det två flok i skott Två Nej, det är bara något med skit. Det är väl säkert, det är en, det. en, det är en <laughs> <-dum>. Räcker på så du måste Ö, göra en Budweiser Någon skit Light Ja, slå man inte nu Du har 90% chans på att det är sådana Annars är det importerat från 94, det är importerat Det är importerat från <skratt> Europa så Jaha, det, är öl. Riktigt öl. det är stark ja, öl. Ja, öl. Det är ja, ett, ja. det är inte amerikansk <skratt> Vanlig så här ja. dricka om dagen öl Utan det här, det är starkt. Ja, Fyra elefant, det det. Kan vi har <skratt> flåga Kan Jag vill se dem. det jag Jag det Jag kan spä mig lätt. <skratt> Tulvsoppa med elefanter. Nej, nu Det är ganska <skratt> <skratt> Nyl, <nylklass elefant>. marrigt är som <skratt> ja, som man ha med till Hej, Vad har du för 38? Uh, ja. Vad har du att erbjuda? Nu ska åt dig. <här> <här> <här> <här> jag, har en jag vet inte. Jag vet <här> inte. Så ska inte. Jag ska inte. Jag ska inte. Jag ska inte. Jag vet inte. Jag i inte. Jag ska inte. Jag ska inte. ska inte. Jag ska inte. Jag ska inte. Jag vad tungt det här var sedan. Mm, mm, mm. Vad då säger ni? Ja, fan, fyra flok <laughs> <laughs> ja, Ni delar upp dem lite så att ja. ni får med dem. I alla fall. Men det är, det. Det, det är <här> ju ingen jätteverktningslåga. Nej, utan det är sån här klimapul verktygslåda ja. men det var ju spik och det var ju den lägger man i någon det gör du ju, Nej men vi kan inte men det om och väg, den. kan man bara ha nej men och händer det någonting ska jag släppa den. <skratt> mm. Det är ju inget Eller så det släpper inte något men. Händer det blir ju något minst, det en oförlusten T6. Ja. <skratt> e, ni står ner vid kostningen och ni hör på håll. Ehm man tar ASL. Ja, det ni hör ifrån håll, alltså inifrån Det är på, på er vänstersida Där hör ni att Det här är aktivitet, det är det Det är mycket det, det, liksom, det hörs att det är zombies, Zambi. Men ni verkar inte att det så mycket uppmärksamhet När ni smyger er makret Hur, de eh, hur, hur går och hund och Hur ju så och eller och, äh, och Men det är inte så att den skulle <skratt> <skratt> veta <skratt> <växtklorad på> <skratt> <Användingsbrot> för verksamrådan <växtkloran>. precis. För det var det och det bygger sig på någon på någon full rustning. Ja, fängra skränga, skräck. <skratt> <skratt> En nej, det brukar vara så här: 20 kommer att stå Det är lite helvetet, så kommer ett stort krig. Bara blanga blanga. Ja, men åh! Ja, men åh! Jag vet det så trevligt. Jag vet hur det är. Det är så. Lilla Halven har mycket in så fint. De är en åga och åh, jag tänker, oh, ja, så fint. det här ska bli bra. Vad händer bakom tre stycken värja fumlar? en troken. De med varandra. Ja, det stod ju. Ska det honom med sån här kuktiga drag Jag tänkt han vaknar Han vinner initiativet. Nej. Så minns inte min gubbe längre. <skratt> <skratt> ja, då begår och... Ja, det <skratt> ja. han fick gjort jättedukt. <skratt> ja men då. Ja, då. <skratt> nu är. Mm. Ni har delat upp dem och ni, ni ja smygligt försiktigt upp på den här vägen upp emot Blink i blink, blink, blink Träden börjar dela sig lite så att, det, det, Nerifrån så är det väldigt tätt Så det syns ju inte Stället syns ju inte kräft nerifrån om man ser, ja, När vi kom ner Men ni kommer upp och ser ni börjar blinka igen och Det börjar öppna upp så lite mot himlen Ser ni så att säga eh, Och ni smyger fram Jag får Jag tycker inte om man så gjort Nej, Jag går inte först Hej, ja, jag har varit hög smidighet. Och en Och det. Jag Du ska vi hitta den här labyrintten. Det, det vi ser. Eh, ni kommer bara, vi ser att det är ett stängsel. Typiskt amerikanskt stängsel. Nej, Två en en, en, en halvmeter meter högt. Tack, tråd. tack, tråd. tack, högst upp. Eh, två. Två grindar i stängslet så att säga. Eh, kraftiga grindar, men den står lite öppen. Eh, ni ser masten, det är den gråa mm. eh, den mm. sticker upp där. Eh, det är ett litet hus till höger sida och sen är den en stor ja, typ betongbyggnad. Mm. mitten Mitt liksom, Det är som det ni ser kulturan av det det är ju fortfarande rätt som mörkt Ja. Peter och Grindr var siktigt Ja, det är ju stängsel Ja, det är, det är stängsel, Så ja, jag ja, att vi, kan, att vi kan titta in och Ingen risk att titta och säga hallå ja, nej, ni ser igenom ja. eh, Fult stängt? Eh, du gör det helt enkelt Ja eh, Den låter Det är Åååååh har jag det ifrån? Kom in i form på högersidan. Men åh, oh! <går> det, det är så trevligt Men uh, oh, oh, ja, oh. Sen, det, det, det. det här tar vi väl Så vi, oh. vi Så stänger vi bakom oss Och det kommer nära <går> okay. Stäng in denne Nej <går> Det kommer nära Ja ¿De la ¿A mí? ¿A mí es que me falla, no me falla, ¿verdad? Ah, vad säger det? Jag, ja, typ jag kan dit på den så in i alla fall. Det kommer två som kommer därifrån. Då går det är inte jag, Men, det, det, det. det jag ser om jag kan låsa grejen eller haka häkta den eller någonting den stilen. Mm. Ja. Det finns nog bättre tror nere finns det sån här Du, du, du, du trycker ni i marken. Ja. Det finns på båda. Ja. Då jag ställer den ena upphäng ja. nog att säga. Då går stänga till den. slår jag ner bägge två. Så jag finns det, det. även lås lås uppe. Men det är trasigt. Ja. Men du men, eh, tar lite bandage och knyter. Nej, men bara... jag har min trasiga boxellina. Jag fixar det. Jag tror jag har bli bakom Ett minstund Vi ska bara tända dig att ha På morgonen så ser vi Fyra zombies som har trassat in sig i Det kanske hade varit Det var klippet som Oh, alltså, uh, är det är Ja, jag sa hur är du igen Var det D6? Ja Oj, åtta Ni först Två stycken uh, som kommer emot det Nummer ett och nummer två Då skjuter jag på en vett Jag antar att den här rundan håller jag på Du håller på och knyter den här rundan, ja Och det du blir glad den här rundan Så Nästa kan du vända dig om och göra någonting mm? Jag ska skjuta på nummer ett Vad behöver jag Du skjuter på nummer ett Det är en helt vanlig som har protection två Så 12 Och du lyser också samtidigt Så de blir ju över Ja då Och jag har plus tre på slaget ni är högre och jag slår tio Jag sa Pangong sex. Pang sex. Fantastiska fem det var smuts. Jag ska skölja igen, för jag har egentligen tre. Jag har en flott. Och där missar jag. Har tre? Ja, jag har tre. Men, vafan! Tre, det är det. Det är en miss. Typiskt. Ja, nästa. Ja, ja. Vi har gått nu Hute. skjuter. Ja, ja, ja, jag skjuter. Jag har Gulgebässen. Mm. Oh, fy. Vad bland? Jag vet inte. Jag har bara i taket. Jag kan se här namn. Indeet. Indeet. Jag nej passat. Aj då. Jag om så det rät ner hål. 2310. Träffa nu. Ner hål. Sen ska det in nej. 12. Eh, ja. Sí, och eh nu fixar det med den så. Nu är ja. Ja, precis. Fast är väl bara barmgella va? Nu är range en... på. Det är det rikt är reflexen ovanför. Minus protection uh, and range hit. 0. Noll. Noll. Noll. 12 eller 12 9. Det där var bara en Aha. Ja, Det är bara för... Nej, det var bort. Okej. Okay. Mm. Mm. Mm. går miss. Jag går på tvåan eller har det spelat ingen roll förresten. Nej. Det var, mm. okay. <laughs> <laughs> en. Jag har med. Jag fortsätter sätter riktigt i marken fan. Mm. Miss. tre tre. Vi slår fast för dåligt beslut, som jag Är de så nära så man kan svinga en ja, De kommer nu, men menar tror ni kan gå fram till dem, det är inga problem, och slå dem. Inte. Men då, vad heter det nu? För, för du, mm. Om du har två attacker så får du bara göra en. Jaha. Ja. Så är det. Ja, men men stå, om... Så står du i, framför honom när han skjuter ja det låt inte bra jag slänga min kniv? det är gärna en bra måttning ja, ja. ja då skulle jag skulle ju inte säga att du vill det, nej. det är okay. Och <laughs> men okej allt i televize men då vet jag inte vad jag ska göra i, i intellekt har jag 8 ja jag tackar på tv inte vem kommer fram <här> <här> jag, har, jag, har alltså, jag har bara, <här> jag har bara Nej Men gå fram och slå. Eller så står du kvar och då du nästa hund. Ja, okay, kan du göra. Nej, jag går fram och slår. Det är mycket lättare. Till och med, kan ju slå 20 Det var ju ett vi pratade på den. Då är det <här> hit <här> plus den. 11. Nej. Nej, den har vi. <här> De hade på 2. 2. Så det är 10 plus 2, 12 ska du slå över. Och det är vad du har plus på slaget. Jaha, så jag ska slå 11 minst då? Mm, ja, lite bra Och 9, men jag har två attacker. Så... Nej, det nej. hade jag inte. Inte nu, det är <laughs> Så vi har varit fantastiskt ineffektiva år Så vi har, ja. vi har gett dem stor de. Ni har gett några de, de två zombis Han har hitst blir åtta på eningsskåd yes. Nu är det som med hans tur ja. Nu fick de ju någon som Kan få hand Oj vad bra det blev De Är ju dig Båda två Men nu jag har du protection Nu har du protection Nu har jag protection plus mm. två Eh jag då kan vi bo. De har 8 i hit så då måste jag slå 10 eller det Men tar vi in hänt innan vi låste. Ja, uh, så jag hon tittar ner på det, på det nej, nej. Nej, stod, jag, jag har lutat åt saketen. 3 poäng. Jaj. Så blir det kan det match with Som vi när vi ja. Ottajent och, och det är ni. Det är först. Det är, är först. Det är först. Det är först. Det är först. Det är först. Det är först. Det är först. Det är först. Det är först. Det Det är först. Det Det är jag Det är först. Det Det Jag först. Det är Rakt omodifierat emot. Eller vad har tanten? Hon har fem. Nej, mm. hon ah, har bara sex du vann. <skratt> du du rycker somliga helt bara fågelgebär. Jag tänkte det det är klart Nej nu rycker det. <skratt> ja ja. Jag tycker du kan kan jag själv också. <skratt> du har inte löta fågelbär i du kan jag få iväg ett ett kanske. Jag har för tack på runda så eller var det gällande att mm, Ja, egentligen så stod ju där och kämpade i en studion och fick tag i den så att det är nog. Ja, då kan mm. kan det vara någon annan. Jag slutar. Ja, nummer ett. Nummer två. Det är bra. Jag ska inte, jag ska inte titta så konstigt nästa gång. Jag ska, ska <autres> <jag och> inte <ride> <ride> ja. Miss. Yay. Yay. Woosh. Woosh. Woosh. Woosh. Woosh. Ja. ja, jag slår väl på den jag står vid? Ja, men. när du står vid båda så du väljer ju välja vad ett eller två den är och fortsätta på den du börjar. Nu är de ungefär lika skadade båda två. Nu blir det lammon. Ungefär. Då tar jag nummer två där då. Vad skulle jag slå över elva bara? Femton. Nu är och två. <skratt> men nu har jag två Ja, nu, är nu står du ju stil så nu kan du slå två gånger. Jag tar på samma låt ja. Nej. <skratt> <skratt> ja, du går fram och sen. Ja, ja. ja. <skratt> <skratt> Ojo. Åh, <gör. skratt> då har man bannor också. Ja, ja. Jag la rot två samma. blir samtidigt. Annars får vi lägga ner minus. Ja, det, det, min det är ingen roll så bra som är ganska Ja, du sprängde från. Och hur heter nummer, nummer två? Nummer ingen. Det är ingen. Vi vet det i luften. Bara hota lite. Ja, är det. Nu är du igen då. ändå. Det ska ganska den är nummer tre som är framme hos mm. den Då står det nummer ett, han attackerar nummer fem. Och nummer två. Samtidigt som nummer tre och nummer fyra kommer från andra hållet. Oh. Nej, men vad fan! och sig tar jag in <här> <här> de är inte med att man bännar undan Men de är rätt så snabbt oh, Kommer jag nu, Det är riktigt sugna på er nu? <här> Vad ska vi ha? <här> ja, det jag kan jag plus, tre. <här> plus tre I den. Så då, jag hade åtta Det blir plus tre, då måste jag slå i det elva va? Mm. En Två för Japan. Ni då? Ni då. Ni det ju. Ju, eh Fuji Dragon. Jag ja, ni först. Sen jag är med ska komma först Rikta riktigt jag mot tre och fyra så kommer alla kan. Ja men. Det låter som en bra idé det verkar som en dålig grej att det liktar mot mannen, nivåer så vi ska vi se lugnt det men ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Vapen va? äh, <här> Du är inte riktigt varm med det eh, Så att man säger här Du skjuter ju mm. Sonica Men det är ju så att Man måste ju då ha kolven mot axeln <här> ja. Annars gör det jätteont Speciellt på den sida sidan Vi ska ha båda skotten samtidigt <här> <här> Så eh... Tre på Åh, Max, då <här> Jag fixar det. Ja, det. Ja, det så här. Det var ingen som sa att de att Det var så mycket in där <här> Jag tog den på en tand Hur svårt kan det vara manövrerad Jo, men hon har skjutit med det hela livet Hon har skjutit andra i ryggen Ja, det är It's cursed, I tell Nej, men jag vunkar på här igen Det är två, det gick ju väldigt bra Vad bra vi slår Det då nitton, det är bättre Fem. Fem. På nummer två då kan vi väl säga. Ja, jag slår på sist. Uh, uh, uh, nej. <laughs> <laughs> nej. Över, eller, jag nej. Jag Ja, men. då? På ettan. Ja. Sjutton. Tre det då? är det sex väl Ja. kan ja. ut. Tre. Tre. Sen har en. på ettan så. Plus ett. Men på ettan som bet Ja, på ettan som vet. Ja. Mm. Ja, det är plus ett i jag Har du på melin, mm. mm. Då blir det då. Du mm. Mm. Har du något plus på melin? Jaha, nej, det. det har jag inte. 12. Ja, men då var det jag skulle slå. 12. Eh, 12. Ja, 12. 12, vi har 12 eller hur? Ja. Ja. ja, 10 plus två Om det är din hit. Vilket säkert är, så blir det är Fyra, fem, ja. Fem. Fem. Fem Ja. Jag är på. Vem har jag stött skåda så att <skratt> jag <skratt> det, det är jag då som spelar jag blir bort nu det mörkt, det mörkt, var det <skratt> <skratt> blev det mörkt där bara mig så att du ser inte så mycket åt det hållet precis just nu du ser att de är där men inte jag ser så jag ser tre, men, men bakom dig då du där han skjut ut i där ser du ja ja där kan du skjuta en på tre fingerar kan är på trean en på fyran <skratt> ja trean miss fyran pulsballarna. Fett. Fyra, fem. Oj. jag Vi är jättebra på att irritiera dem här Då måste vi ju sluta med är någonting. Nej, det sa. Nej, det gick det. Jag klarar Ja, visst. En på dig. En på dig. Vad sa du hem på? En på hand. Goldman protection. Jag har ja, ett Goldman. Goldman. Ja. Ingen det det Åtta stycken va? Är det åtta plus? <här> De missar allt <alltihopa>. Så <här> <här> <här> det är så här så det är, är sådan en... så så låglevel fight i Dungeons and Dragons. Inget ja, träffat. <här> En går på dig. Ja, en går på dig. Jag står med i bargen och tackar. Jaha, det är de med tre, fyra. De protection. Ah, Okej, okay. uh, plus fem. Uh. Miss. En tre, vad har du? Pompoms av protection. Ah, plus tre. Det är en smick på dig. Fumlar ju. <laughs> ah. Så den, det blir ju så ivrigt här Så det här var bara kul. <laughs> <laughs> <Fick> det är Då du gemt initiativet. <laughs> Ah, ah. Det mm. ja. ah. ah. ah, ah, är du i proven, den lägger ju ner. Ja, jag förstår. Hej! Yes, sju. Ja. Yeah. <laughs> Ni är först. <laughs> du skjuter. Mm. Du skjuter inte mm. och skjuter bara. Ja, eh, du skjuter på fyran. Den dör. Det är bara säkert. Så det är mm. mm. för att det är bara. Om du har ett gott till för jag skjuta dig också. <laughs> ja, det är. jag skjuter är en, en så borde du få göra det. Ja. Ja, jag dubbeltappar den. Nej, nej, skjuter ju ett skott så en får du på skjuta på den andra Okej. ska vara så. Varför ja. är det så skulle du säga det slåta netta. Ja. Wow. <laughs> uh, oj, Oj oj Nu oh, mm. Hur han blir effektiv här till och med Ja du. Och du måste ja, måste du, måste du eh, ja den ska du ladda om för att det är två skotts. Och det tar en hel runda. Eh, ja. Hur långa var andra då? De det var ett långa kommer jag. Ett 14-15 sekunder. Vad får vi med honom hey, okay. Ja, har jag sagt Jag har förändrat borde iskjord Nästan vore nästan Nej, men vi får väl lära om den här runden Eller ska jag bara släppa det Det kan jag ju Och dra fram provolven igen Det var ju läskigt Det här är mycket enklare att använda Ja Ja Peng! Äh, enkelt träff. Ja. Äh, ska vi se. Har det var på nummer tre, tre, tre då? Äh, var det sexa? Alltså, tre, ett <skratt> Ja! Äh, är Fyra, är miss. Gått. Vad är det med Är bara lyckats en gång med tre? <skratt> Jaha, då tar jag strängar vidare med min tar... ja, det, är Minus fyra. Minus fyra. Alltså. Då, då måste vi räkna. Minus två, tar sexton. Men jag stod sexton. Jaha, Fast Nu hade jag ju en sån, så åtta då. Mm. Åtta på. På. Ytan. Ja, kan vi säga. <laughs> Nej, jag bara svänger lite omkring. Men får Får jag mina två attacker det Då slår jag en till 14. Nej. Färdant. Ja. Ja, får han. då skulle vi vara 12 då eller 16. Mm. Med 1620. Ja. Nej. Nej. 20. Du var ju på första så det så. Punk! Bryter du ut står du där nu? Men det är en blivit Det zombie. Svinga zombie. Ja. Vad? zombie Om du bara börjar snurra nu, händer det alla av med alla skum. Du Get out. Get out. Är zombie? Mm. Uh, det är bara en kvar nu nej? nej, två kvar på varje sida Ja dans. En och en, en tre, eller? No. Ett, tre. Ja En han på dig? Nej, på mig, jag sköt just ihjäl Ja, kan du på stöfe. dig? Ja, det är typiskt <laughs> ja, Men <då. laughs> <laughs> nu är jag protection Ja, för dig Träff och James Träff Pantios och James. Socks of gender swapping I take production Initiative Initiative Okay So three I need that one I need that <här> yes. yep. ähm, det är ers. Vill du Nej, jag har, har det. Du lyser fortfarande. Jag lyser fortfarande. Jag, min jag, oh, två, tre <här> <poäng>. <här> jag var min pistol. 19. 2. 3 poäng. 17. 4. Och två 6 poäng. Har jag ett kort kort kort kort Räcker. Det kan vi ja, <laughs> Jag nästa man till vakning. Äh kan vi fortsätta på samma, är du lite med det? Jag inte, slut. Ah, då får du ta någon annan. där står ungefär framför dig. Då är det... kostning. Då är det bara min kofot och bukla på Ja. När det gick framför det? här. Ja, det är bra. Jag mycket, på med dig. Det är bra för den där, men det är bra. Stegpanna. 12 är precis det Ja, yes. Så den träffar ni sen. Och uh, fyra. Plus. Nej, jag har inget plus. Jag har bara skjutit sprängt. Jesus. Ja, förlåt. Då är du på ettan. Och ni träffar er fortfarande. No, ja, no. vi fortsätter väl på oh. den stackars. Varsågod. Nej, no, vi säger Nej. att det är makt. <laughs> Nej, ni. Ja. Ja. Jo, det är Ja, det är två. hej. Nej, det är det. Ja, nu ser vi Just så kör lite halvsläpt nu så lite så där halvsläpt ja. ja, Det ni ser. Det ni ser. Ja. då. Ja. Vad ja. gör ja, det då? Oj oj oj. Aj oj, oj. aj oj, oj. aj. Den är inte torr det. Mats. Ja, va. Nu går det här du är plus fem nu. Luta ner dig. Är som en gazelle. Nej, nej. Miss miss mis, miss miss miss. Det fiftas mycket i luften. Åh, åh. Sen sätter jag in sediv. Sediv. igen. Nej. Jag ska få träff. Och, oh, en sexa Oho, Då ska vi se, och då var det Med en T20 Så var det Så nu ord äh, Jag inte oh. Nu står du med högt vintan i hjärnan så fick du på vadå Jag sitter <hör> fast på ett par <hör> Med <hör> kronfotofot till lönstund Och jag misslyckas Ja, just det, okay, jag, jag har fem, ju slått Jag det Nej, jag har inte under skadan Nej, det är 4 Vi ska hoppa det så Jag har slått i maximalskadan Ja, du har det Jag får i ljuset okej Jag har på ljus, jag tror det Jag har 33 av limmet. Det är Det så det blir högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. det, men med... <sa Idol> det är Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Högra. Den sitter i sommen då kan inte Jag sitter där <laughs> <laughs> Jag vill Det <ha> styrkchecks <laughs> Jag ska bara på den zombien Ja Så nu är vi armlöst hörligt. Vi viftar bara mm. ni viftar lite ja. Na, okay. eh, Nu ska vi se då Då har du igen ja, En ut båda två eh, Ett, två, ja mm. oh, Du har plus, plus fem mm -hmm. Miss. Miss. Du har ett plus tre, va? Mm. Ja. Träff. Träff. <skrattParadisar> Nej. Miss med två på en i skål. Det är lugnt. Han har alltid sin förvinn. Du får att jag är min förvinn. Invisativ. Flarp. Ett igen. Det är tre. Ja, ni vill. Men det är de gånger ni nöker. Aldrig. Ja! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! du Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Aldrig! Jag bara slår en steker ja, okay, ja, chicke. poäng är gör Du poäng. Han gör 2 20. Ja. Eh, du får den. Den är inga på ben. <laughs> ungefär, ja. ungefär halva husvågen och allting <laughs> <laughs> och det bara. Du är det som liksom ett eller 20. <laughs> ja. <laughs> eh, jag har träffat en gång här ah. tre. Åh. <laughs> ah. När Slå en gång till på vi se. Ah. Det gick i dans Nej, Nej. <laughs> nu, står, nu står vi liksom och lite på den här Vad slår hon? 3 Det går bra nu kompis det går bra nu 12 Var det en mm, eller möte eller? Ja är jag har inte träffade Nej. Mm. 16 var det ju Ja då attackerade dem igen Jag hoppas att attackera två, två gånger Fast med den här i Nej han attackerade bara i Okej okay. mm. <laughs> Mm. Ja, du har du då, du är ju, 15, ja, har ju Miss. Du är Treff. Nej men det ja. Miss. Ja. Ja. Det är perfekt då. Ska Jag hela tiden. Alltså anfaller med tappersblick mm. <här> <här> <här> Ja nu. <här> <här> <här> <what we> <här> <Initiativ>. <här> Let's kill it. Aha. Uh, fem. Aj, men det var han. Haha. Could you Nej. 18, jag tror. <laughs> 18. Yes. Oh. Uh, 5. Ja. Jag har en träff här. Ja. 6 gör jag i fara. Ja. De var ju 20. 20 oh! <laughs> oh! Mm. det var en riktig fullfärd Det var bara småk Jag har stått hur länge som helst Det bara lägger så massiva i hela huvudet mm. <laughs> <skratt> <lusten> Och ramlade en på Äntligen kom jag på hur man skulle slå såna en gädden. av dina mm. blonda lockar Det det var en bra, rätt bra strid. Sorry, sorry. Det är ju jag står för det. Ja, kul att höra dig. Enk. Nummer 3. Nummer 3. Mm. Men det är väl ganska farligt då men. Nej, by tactical. Hämma på fallet ett litet try. Ja, Nej. Ja. Fusk. Helt iskallt det här. Fy fan. Ja, yeah. Oh, uh, Grafkanaken, What am I in? You. In it, buddy. Six. Ooh. There you are. Ah, oh, you bastard! Ah, me sir. Yeah. Ah, full two. Ah, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, men hur står de andra där eh, Om man säger sakras, så här så är det, ja, jag har två har just, två alltså, ryggtavlor två för dig och en zombie bakom dem. Ja. Som en just nu. Ja, de bara de är väldigt nära varandra mm. då, just nu. Jag kan nu slå en på alltså. Nej. Nej. Kan vi så då köper med blommor först? Och klar. Ja på fram. För du går fram. Är mm. du Ja. du får det en gång. <skratt> <Ja. skratt> ja. får... <skratt> <skratt> max <slår ut> <skratt> 15. Ja, det vet ja. ja, det, ja, det lyser på dem nu. Ja. Ja. Det räcker det slår ni ficklampa. Plis <skratt> <skratt> på den. <skratt> <skratt> det är alltså 6. Då får du slå en till 20 1. Det, är det? Ehm, ja men då slår du en till 20. <skratt> Slår du under sju Så det är en slopp ja. Men lika med också okay. Ja, ja. Ja! Yeah. Wow. Hey. Den är, eh, du bara fram det här är så olika, den står biten så som man så, <tryck> <Pum. här> Sen var <den> <här> Det är lugnt, jag kom. <här> <här> jag <stackar> lite. Du tog upp dess arm lite. Oh, <här> titta, ja, ni tittar inte. vi vet inte, så är det en golfapplåter. Det är så <här> Ni har ju faktiskt haft så som mufflat har haft sig lite här nu och nu blir lugna ner så det blir tyst förutom att ni hör utanför kringarna. Hör ni att det är zombies på dem? Inside? Mm. Mm. Kastar han Ja, just det. Lata. ska mm. hänga Ja, vad gör ni? Ni har ju... Det här betonghuset när du lyser nu så ser du ju att det oj oh ja det är, ett sånt, det är ett typiskt betonghus ja government betong typ ja. <här> <här> det är en en plåtdörr. Jag tar den. Det här Där, ungefär. Okej. Okay. En dubbelport i plåt. Där Men den ena dörren står lite öppen. Hej ja, Hallå. Det är väldigt gott det Hallå. <laughs> Hallå. Hallå. Det, uppe, det, eh, det är för övrigt ett på första med men det är såna här typiskt hus Ja, men det är Men de två på sidan men det? Eh, det, det, det på sidan den är en Den andra är ett, ett hus ett hus, där det händer på. Det kan de kommer ut ifrån. Det från Ja. ja. Det kan vara här el eller någonting där mm. Det är två dörrar ser ni. Två plotter. Och är vi båda två. På skjul det lilla. Ja, på lilla ja. Jag tar mig det i alla fall och laddar om min mobil. Mm. Jag laddar mm. om min mobil. Kan vi inte liksom <laughs> Jag Det var för <laughs> <laddant, laughs> In innanför porten och säga hallo. <laughs> Utan känner Ja, precis nej, nej. Nej, jag nej. vi nej, nej. Nej, nej, nej. Vi nej, nej. Nej, Vilket vi kollar då Vi kollar den lilla Nej, nej, nej. Eller? Nej, det är stora. Stora, äh, stora. stora poten. Ja, Vår våra Vi tar väl och det där huset och mm. hoppas på att kunna vara i. Så vi kanske ska se till att ja, säkra Säkert. det. Mm. Okay. Och syns ju inte här ute kanske som luftar iväg sen. Kan mm. vi hoppas på. Mm. Och är helt enkelt stöbla fram lite. Mm. Eller ja, smyger fram lite. Ja, ja. <laughs> Hallå! <skratt> du, du, du, du. Eh, jag har att reveala hela kartan. Det har ja. blivit ett litet fel någonstans för då skulle gå om toaletten men den har inte kommit med, men jag vet vad den är. <skratt> <skratt> <skratt> Nej. Det är så ser det ser ut. Hitta den i kampa Ställ den, där, om vi ja. får ha den här. Är ja. eh, det där in då? Titta in det helt enkelt, in, Ja, in där. där inne står en pick up. Ja. En, eh, en pick up står inne mm. med öppet fråk på. Ja. Det är det ni ser. Vi tänder lampan. Det finns Nej, det var ju helt här. Det var inte där inne. Ja, det finns inga svar på det där. Vi tänder. Ja. Vi mm. och sen tänds de. Ja, no, sen stänger de. Stäng. Nej, det är inte mm. där stänger jag efter. Det bländar strax i blända ögonen <laughs> där. Äh... låsa och så där äh, den, eller? Du, den går och ja. Inga ja. problem, det är, ni, så... ni, vi är riktigt skjutregler. Mm. Ja, det var det vi ja. inlåter ja. med zombiesarna som är här. Ni träder alla de är ute. Titta in här en är här kring. Ja, garage. Där det står en bygggrop. Vad sa Vad så. Så står det. Jag var precis på att vi och skitlukten tränger på oss. Nej, vi försvann inte. Vi kan inte en i duo. Nej, nej. Två, <laughs> minus två. Hur för tre timmar ja. eller tre? Just, ja. ja. <laughs> eh, då väl, det får vi bära nu då för ja. det har inte gått tre timmar Nej så är det. det Står en pickup i mitten och sen säger jag, ja det är lite små pointen och steg. Ligger sen ligger det liten rep och lite stånd och däck och lite grejer där inne. Och sen ser ni att bakreben på pickupen uppisar. Okej. Okay. På balkona. Jaha. Mm. E och däcket på höger sida är eh, bortmonterat samt eh, själva trumbromsen och allting eh, borta. Om man säger, det är bortmonterat. Mm. Eh, det, ligger för mm. det är ner för allt jobb. Är det någon som vill kolla mm. på det? Ja. Inte jag i alla fall. Ett Ett Ska vi inte? Ja. Jag har teknik plus två. Så plus minus 0. Mm. Ja. Fyra. är mm. ja. Ja. ja, helst. Ja, det är ett hotell. Ja, så det nej, ja. UPS skit. <laughs> <laughs> <laughs> det är skit. Det är en sån Hyundai. Vad kan man vad kan man slå på annars om man inte har något med teknik? Jag tittar på mig. Mina medicinsk kunskaper brukar få uppgå i när jag fall till länge pappa. är <laughs> Så <laughs> man talar man. Ska man gå Ja. Man går, inte något tekniska Intelligens. Ska så, vi slå, slå? över. Hon är <under>, mm. så <när> Ja, har Ja, det ja, <när> Nu. Hon kan ja, ähm, låta. Jag tror 20. Jag <här> ja, tittar på det, jag tror detta. Ja. Oh. <här> Vänta lite, det är sådär. En sån där ja. eh, en Den går där, den går där, den går där, den går där. En biolog. Ja. Det här krunkar på den, och, eh, ja. och det går egentligen. Ja. Uh, då fick här. <här>, ja. <här> ja. Uh, ja. Ja. Du satt ja, där, Och satt där, du satt där, du satt där, du där, du satt där, du satt där, du satt där, du satt där, du du ju. <här> Men du att eh, jullaget var gott. Så att eh, det, är, det är tråsigt jag tänker. Det sitter trossit julnödel. Mm. Eh, Är det så? Nej. Nej Det var en <laughs> det ju inte. Hon är ju liksom, man <laughs> Ja, jag, jag kan kolla om eh, pick är i Orlöst. I jag kikar runt där och ser om det finns någonting av intresse i hytten. Ja, det, I det ligger lite kartor och ligger lite jävla massa papper. De har sådana här penna som precis som om att, ja, står och något telebolag och vad det nu är för någonting. Och lite sådana är där i mycket. Och en väska med lite el-läktyg. Sådana här mätutrustning. In mm. i. Ja. ja. Hör också. också. Men det är ja, Fick det? Fuskade du? det. Inga kulsprutor i halsen. Inte i typ. Mer i Märka att det är en <gården> <eller, gården> Max kulspruta får man passa på <gården> att ja, på Jag har Ja. Kan vi, vi, vi gå in Så i nästa rum då. vi tar väl och gör ett svep alltihop så att vi vet att det ensam. är ensamt. Går väl i först. Kolla, mot Inre norr norr Ja. Äh, öppna upp det mm. Hallå <tryck> ja. Det var lugnt, ni tänder kanske till och med ja, ja, ja. Det är batterirum Det står eh, Massor av batterier Så det gör Är det uppkopplade? Ja, det är sladdar Emellan vad du ser Ja Låt inte se om jag kan lista ut vad det kan gå Nej, det vet jag Nej. ingenting om <laughs> Det här vet ja, ja, ja. jag inte Ja, faktiskt ja. En under <laughs> ja, det, det, det, ja, det, ja, men sånt tar vi på Sånt tar vi på Lägestationen här Det är ju alltså batteribackup det, det, alltså, ja. Men oftast brukar det ju vara De är ju därnade Sen så dras det då 110 volt eller vad, så. Ja, 110. Ja, så att Det är det bara i USA Så det går ju alltså 110 volt då detta, det är hopkopplat till det, så det är därför det strömmar ju det precis just nu Det kan är kanske vi, tänk vad ja, det är så mycket strömmen gick ja, Då släcker vi efter oss nu Ja, då mm. ja, går vi väl in i korridoren då, antar jag Ni går in i korridoren Ja mm. Ja, det är du Vem gick först? Ja, det väl det fem Det var det en slags att det här Live action Live action på ja. <so> din <deal Mond şeyler> oh. Det var ett monster Det var en sån bedäsk Hoppade fram och nitade henne Nitade? Nita? Ja, bara yeah. Ja, det vinner vi eh, Fem Ja, det man. Har du längre Yes uh, Jag backar tillbaka lite I garaget igen Ja, får den komma ut ja. Ja, får ja, vi för mig. Ja, håll annor, det getta i lite ja. knappt. Kom ut Kan man göra vad man vill? Jag backar ut i alla fall. Ja, jag med. Jag backar ut så vi kan in. Hur mm. långt ut här hade vi liksom kommit in allihopa i går då? Nej, det var lite såna där dörr så så bara smalva. Mm, ja, <laughs> då, då, finns du lyser i alla fall på Ja, det gör det. Nu är inga minus mm. i två. men då smäcker vi. Ja polistfest har vi se 13 11. 14 12 12 Ja. 302. Ja. Yes. Nu, nu finns hans. Nej, eh eh Såg du det? 11 på. 11:e då då. Mhm. En då? Oh miss men någon annan så går ut, eller? Eller, nej? Uh, nej, uh, jag har bara backat ända. Ska vi börjar svinga, bara? Ja, men då svingar vi som det stod så... Jag... Jag ja, det stod ju jag... precis i rörhållet, ja. och ni stod ju nästan långt en ballon. Swing on, hur går det? Swing, ja! Swing is med men är de här som de förra då så att det blir samma siffror som i Ja, du det här var va, op så det är 10 2 12. Ja, ska du slå eld Och den hade jag också. Så när du plus den? Så du blir bara slå 11. Det var för 12. då var 11. Fulls kolla. Ja, nu är jag kolla. på har här igen då. Det var 10 till 20. Så ska du slå 106 Eller 7 blir det då. Ja. 7 blir dum. Nej, Nej. Eh, då får du slå eh, ja, du, en T100. 220. 20 Ja, Men vi ska bara. Det är uh, roligt här då. Det är ju alltid roligt. Då får du slå en T8. Ja. Jag har bara tänkt att det skulle vara smidig. 8. Du bryr dig djup enigt då och så var Men det är smidigt byter du belen på oss det var 2, så, uh, så, så, så. Det var det där förmånslösa 20 först slog jag faktiskt en uh, träff som går två först slog jag faktiskt en träff som gav först slog jag faktiskt en träff som gav två jag faktiskt en träff som gav två en som som gav två först slog jag faktiskt en träff som <det>, gav team <trybara> <Yes>. <laughs> <laughs> uh... Jaha, ja, jag är det tyst nu? E <laughs> <är> det, äh, <laughs> nej, nu hör ni faktiskt mm. Jag rasslar sladdigt. Ni hör eh, längre in i, lång, Längs kvartåren att uh, uh, uh. Ja, det är Låter du komma hit Låt du få en målspring det kanske inte bara himla uh, jätte. <skratt> <skratt> <skratt> ja. Ta borde det gå så länge. <skratt> vi ska vi ska inte bränna det istället och hitta <skratt> Nej, tack. Äh, vi in mot koron Ja. ja och så jag jag se någonting Jag ställer in mig i silvret. Så, <skratt> ja. uh, ni väntar? Ja. Mm. Men ni hör fortfarande. <skratt> Men det kom inget. Och hon jag vet det Du lite med kofoten mot mot pickappen. <gör> tang tang tang. Hmm. Ja, äh, så så var in mm. Mm. Mm. mot förvar och sen ja. så uh, tända lyspanelen. Kan det gå mm. <sus> mm. <sus> Det klickar till i, i nyckelhålen så går det igång. Säg om. Ingen igång då? Då har jag oh, oh, och fan. Rakt från dörren där, rakt bakom. Mm. Mm. Ja. Ja. Det är ni Men om går mycket. förbi där så tittar jag in i det andra rummet som är på vägen. Både på, på vänster sida. Ja. Eh, där inne är det ett ombyggningsrum mm. egentligen, för det blev fel med att jag satt i min mm. egen lilla värld. Eh, där inne är det ett. ett, ett, ett ja, man kan byta om det. Ja. tre, fyra teleskop. Ja. En toalett och en dusch. Ah. Ja, ja. Ah. <skratt> <skratt> vi ska nå in här ja, Då stänger jag Låser så... <skratt> in dem två Då <skratt> vi oss i så länge Då vi i garaget När vi har gått därifrån. Ja. Och stänger den då ja. Ni går in här mm. uh, Hur går ni? Uh, Information uh, <skratt> uh, ja, ja, Jag går nog sist För jag har öppnat och stängt dörrar uh, ja. Jag går någonstans <skratt> i mitten <skratt> Ja det jag det först. Ja. Jag har varit jag har gått lite bak. Ja, ja, okej. Vad hänger i munnen fast? Mm. Eh, ni går fram i korta våningen, vid det där hörnet. två dörrar till, läger bort och, och en dörr som går ut. Mm. Troligtvis i storplott. Eh, finns ingen ingen i dans. Men hör vi någon tydligare. Vi ja, hör dem mycket tydligt nu. Mm -hmm. eh, de är ungefär på andra sidan dörren där de står och tittar runt på den. Där hör ni. Oh. Kan, där kan vi kallera den dörren först? Och sen, vi, sen vi, så vi. pratar vi och kollar om man har runden först. Eh, Intelligensslag kan vi slå. Vi oh, får se hur många. Under. Under och, och, Runda. och, och Runda. fantastiskt. Runda. Det ska dykas. Ja. Precis. Ja. Precis. Det kan jag se. Mm. Nej. Perfekt. E Perfekt är det. Visste du det? Ehm. Han stod ju lite stenar och fin där, så här tittar lite så här så, här, så här. Fan, låt som tre stycken mm. Ser man på ljudvågen? <här> mm. <här> Ljudfärgen <här> Just det Åh <här> oh, det är någon som har stetsat det här med lite ja. äldre steter <här> Vad mm. har vi tanten? Hon sitter, hon sitter innanför garagaren <här> Ja den. I bök nu I gripp i kappen I gripp i kappen ja. plaket uh, ja. Ska vi titta på de andra först? Ja vi tittar på de andra Ja. Mm. Både de andra man mm. Lyssnar ni där med eller ja, ja. Ja. Nej, vi var bara öppna blind. Ja. <laughs> <laughs> det funkar jag inte. <laughs> ja, just det. Jallaslål, inte lite. Ja oh, ett. Smarta. Oh, jag sa med också. Nio, precis. Det enda ni hör av zombies går ja. är det rummet. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Så att säga, så att det är helt där man det verkar tyst om nina från honom. För det som är till höger så att säga när ni kommer. Ni kommer i korridoren. Men ni kommer i korridoren. Ni liksom på en hög sida. Det ja, de är, liksom, här, no? där inne är ja. det inte riktigt tyst. Uh -huh. Det låter liksom. Jaha, i ja. och lite, lite svagt brummande. Men ska vi ta och rensa ut de här zombierna så kan vi ta oss lite sen och. Andra oss, också. Sätta av oss. <laughs> För då, det låter väldigt trevligt. Får vi se till att det blir det då? Ja. pulver öl, soppa. Eller <tryckligare> <laddu>, det låter faktiskt <tryckligare> <vaxans> gott. <tryckligare> det är <tryckligare> jag Marta. Ja, det träffar all jävla frukt. Jag får mycket på den soppa men. <tryckligare> blir det nåt till, kan vi fylla några kontor med resten? <tryckligare> Han mm. måste det är det vi blandade. du så vi sådana är Och så är Och är vi sådana så vi vi vi vem, vem den? öppnar dörren jag kan stå precis vid dörren och hålla av dig jag kan öppna dörren och sen så backar ja, backa undan jag så kammer. kan ni ju mm, rasa på var kan ställa dig bakom dörren ju ja. Ja. den öppnas ju så bra ja precis ja det, just enda det står då va eh nej nej kan nej men jag, jag öppnar dörren så backar jag bakåt ja eh <hör> <hör> då blir vi initiativ eh hon är ju matt ni är beredda vilka har men du hade en grös jag hade en grös hade du en grös mm jag hoppar en slant. Nej, det är så Jag. Nej, jag tror inte. Nej, jag såg jag nog inte. Nej. Nu är du så blir långslag omlag. Slå rätt tärning nu. Ja, såna där kolla Titta där. Ska vi om han kommer. Det är ja <laughs> det i skjutarom. Så öppnar är... eh, och det är, helt, jag, det är ett stort galet heter ju så Nummer 6 går och också Hur har de? Är det jag så, vet inte Ja, det, <laughs> det, det, det är ju det lyser i, i hallen så att ni ser ju de runt Ja, vi ser dem kommer in för 2. 13:e. Tomis. Mm. 13:e är väl tuff. ja. Uh, på nummer 6 går. Vad gör folk vad säger skorven? Eh, 10 10. Och Och det är ett som sagt i dröpning i Så Jag vill kunna sitta på en tack. Skjut på en minut. Nu går du då kanske. Två TTG. Då blir det elva. Elva. Ja, så skjuter jag andra skott också. Är det Nej, det är Range. Reflex 21. Det är ja Range. Jag tror det är range Plus noll har du Tio. Tio. Den blev jävligt rolig. Kändes det som den? Blev, den blev riktigt rolig det år. Det blev ingen. Fem äh, det blev så. Jo, det blev skött jubloret av alla möjliga håll. Jag menar det blev ingen att under eh, Nej, inte på så nära håll i mm. kärnan så här. Ja. Fem Fem Punkt på åtta. Mm. På åtta. Jag missade. Och du missade. Det är inga poäng alls. Nej, vi, vi, vi, vi står lite bakåt. Vi... Stäng! Jag stänger ni den aldrig. Nej, men det är inte för att stänga dörren när vi är färdiga. Vi skulle det. Ja, nu öppnade ut. Ja, du dörren, då var det du gjorde, ja, du gjorde så får hon stänga. Ja. Vågar, du, vågar du stå i vägen för varför hon när de komte. knappt, men är... Nej, vi står här bak. Tycker jag. jag tycker det också. Ja. Ja, de kommer ut. Det finns ju vissa som har skjutit med ryggen på Nu ska vi se, är det någon som står bakom någon i karlåren? Då borde det vara, då borde vi stå bakom någon så att de är någon av de här. Två åt håll. För att de alltså står bakom. Nu ska vi se vad nummer sex går på. Kommer de ut där ihop, fröken? De kommer ut, en och en så. Jag tänker att vi står i och blockerar Åh nej! Jaha! Typiskt. Typiskt Jag har två i protection Jag har tre i protection mm. Du har är... fem så. va? Ja Fem, två, tre Fem Fem mm. får det med T6 då? Nej Nej Woo. <small> två Reflex är bäst Ja <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> hey, eh, <Fem>. <skratt> Ja Tio Ja Såg du det för att de hade kickstartat Nej Ny tärning. Nu. Ja, kickstart med en tärning. Ja, en D6. Det det Fast en, en 12-sidig D6. Var det två på Därför att en sån här Hur? rullar inte tillräckligt Aha, bra för nej. att det ska bli tillräckligt slumpmässigt. T12 rullar bättre så då är den numrerad 1-6 två gånger. Jag ska vi inte vara med vanligt två 12 Den har fått 250% funding Why? <laughs> Why? Herregud. Initiativ! Äh. Nu är de precis ute i hörnet, de tre. De står ju bara och med en grupp. Och ni, ni två står på ena hållet, ni tre står på det andra. Mm. Det måste jag göra, ska vara den t-två, var det på två <laughs> Så trillande ord. Och så. Förlåt, är fem i här? Ja, förlåt, är det fem, här, ah, ja. Ni är först. Jag kallade det plus två. Jag måste ladda om, säg så. Ja, det måste du göra. Så jag verkar undra att ladda om. Hur nära är de? De är ungefär som du kan säga. Man... Ja, men då slår jag mig min slägg. Det tycker jag. Det här gick inte bra. Det gick bättre. Det gick bättre. Mm. mm. mm. mm. 9. Oh. Och är fullt Och fullt, ja just ja, eh, det Pråv vilken utav dem Ja, den som är närmast <laughs> Den som har fallit på en Den som gjorde illa mig Den som gjorde illa dig, ja. var du då Ja Så ska du gå den under Likamäle under nio Nio, ja just det en stund till So går det West. That's what you get Back a zombie. Yes <laughs> inte oh, med <laughs> slägen ja. <laughs> titta ut genom dem uh yeah. ja gör du oh, ja gängen det mm. mm. gjorde du en träff oh. och en gemiss vad fultet nu är det inte ja ja kul en ja <hör> ah. <hör> yeah. jag skjuter på Oj sju. ja. Pokorna. så. Nej, ja, håll du. 8 då. Ja, har du inte Nej det. inte. Aj aj aj. 3. då är det som kvar, kvar det är två. Det är får Ja, det är det. Aj, det en must En misst. <skratt> vill Anna ha? jag lite det det <skratt> Ja, det måste du oh, böckling Och jag vad har den Ja. Man kan ingen i grann, eller? Han har den i backfickan i alla fall. Nej, jag tror inte är en ingenting som skriker. Men Lillefoten har du en böckling i fickan. Nej, nej. Jag bara glädde se dig. Jag tror inte att vi inte kan klippa Men Jag tror att böcklingen är fram och inte Jag inte mer. Anneli, jag stod nära på att få en till på det Nej, det är inte så. Men en kan inte göra det. Fick jag bara en? Det var ju snällare än den varorna. Jag missade en gång den här gången. I'm Precis. Ja, in i stället till. Det är fjärten. vad jag stod rolig. Pff, jag känner vad det är luvigt. Okej. Vad har du för träningen? <laughs> Bra, tack. Jag på ja, okay. right Bryce mm. ja. uh, Då jag, sköter jag på det närmast. Ja, det är vet 600 det. 600. 600. 600. Om inte någon som är det... nägheten av uh, en andra i sig, så. Nej, för ni står mm. nästan, om man säger något, i hörnet. Ni står så. Okej, okay, en på träff. På. Mm. Men jag står lite illa till er så kan jag inte göra så. ska vi se, 17 plus 3 är 20. Så det är en träff. Och det är 16 skada. Det är jag. Mm. Mm. Du och jag kan ju byta plats i och för sig Så kan jag ju du, och du, och du, och du. Ja. <laughs> Andra tacken Också en träff mm. Och då blir det så att se om eh, Sju Sju cool. Ja Jag skjuter Jag sa att vi bytte plats Så jag kommer framför honom så kan han skjuta för, förbi mig Mot bättre vetande Ja, det kan, jag ju, för han kan ja, att ja, ju, du får ju tänka på att höstlom blir åtgången. Ja, ja. <gör> ja, det träffar. Ja, ja. Då var det var Det är ingen Nej, 2-3-10. <gör> 6-10. Nej, 9 är den där 9. 9 plus 4, Det är mm. 13. 13! Ja... Jag fortsätter på nummer åtta mm. <kör> Med en miss Och en miss Min nummer döma Ja men jag kan väl slå mig min slägga På det. den som slog mig Ja sex Åh oh, nitton mm. Ja. Sen har jag en till Ja 14 har kommit. Så ni gjort ton lek sämre. Relevanta We have light. Houston we have light. We have light. I forgot. I can see what I'm doing now. Förlunda hela tiden. Jaha, det är så därför så fumla. Ha. fumla. Ha. Uh, den, han liksom snurrat det så bra vis, så att han, han går in igen i Ge rum. Jag har försvitt min. Hallå. Ja, det är det är Hallå. Det på slåss så alltså, det luktar så illa att till och med en flyr. <här> det är så bra. Så <här> bara det är ju som från. Det, det, det, det, det, det först. <här> Kom och gosa. <gå. här> ja. okay. <här> ja, <jag ska. här> är initiativ. så det behöga det så. Eh, är jag Vad är det det du Ja. först. <här> <här> han vänder Kom ut igen. <här> Ja så är det här ni är? –Jag är det här är! det? Attackera igen Kom, är det, tack. –Ja, <skratt> en att Okej. Jag är det –Jag har ju som står framför min äh, men det, det är nog mig. i vad fan. –Henrik, det är nog mig då. –A! Ah. –Mammanskigt. –Två! <skratt> alltså, –Nej. –Hallå, vad tog du dig? min skrifaie? –Vad är det bara –Nej. Ooh, det här är Nej, flytta på. Nej. Aj! Aj! Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. igen. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Jag är uppe i tre idag. Sexan. Jag, jag, jag tar fram min eh <laughs> <laughs> istället. i oh. stället. <här> <kan> <här> <här> <här> ja, du kan ta ett steg fram och bara och slå. <här> <här> ja, <här> ja, <här> tar jag har en slår jag ett. Nej, det är en Jag har det här. Och det här på kofoten. Miss eh nära liksom. Ja, nu är det ju. Ja. Oj, så det rör det men det rör det ger det vit egentligen. Så den är du förstår inte. Ja. Nej, det är. Jag har två att minnas då Tror jag 14? Nej. 8? Ja. 8. 8. Det ska då. Sommarlag. Nej, det gick inte rätt Nej. Det var initiativ, va? Ja. vad uh, ja. fan? <strömmen> Som en Som just. Sex. Mm. Färdigen är sur så du doppar efter kaffe. Ja, det var <snar> ja. <skratt> det. Det var det, uh, Gå på en gång. Mm. Och du plus två. Plus två. <snar> Med hjälp av stulen hjälp. Hjälp 20. Ai ai, du är väl lite seger. Jag måste bara se mig lite senare. Jag kan anfalla när det är kaffe och Jag kan nog behöva ha lite Ja, Jag hoppas att vi ska kunna ta vila det är väldigt, väldigt sleten nu. Stopp, stopp, stopp. står runt Ja, det är du. Vad du? Ja, oj! Jo! Hur många det? Sex! Är du eller? Ja, till 20. Nej, nej. Är du se det? Nio. Nio. Ja, och det var tio. Fyra. Det är höga. Höga. Höga. Höga. Höga. Höga. Höga. Höga. Höga. nej Höga. Höga. Höga. Höga. Höga. på Höga. Höga. Höga. Höga. Höga. Oh. Han är riktigt sen, Riktigt jävla det har Ta ut Men ni slog den i huvudet. När den låg ner. Ja. ja det ja, gör det. Där är det <laughs> klart, det måste vi göra. Det dör ju Är alltså, dö inte. Mm. <laughs> mm. <laughs> <här> det lugnt att film? Som så mycket jag Det är därför en Jag Han låg alltså, <här> headshotat allihop. Och äh, gjort äh, här det var första som vi fick ja. ner. Det så fick ner. Det här är första ni har malt nu. Malt nu. Mm. <laughs> ja, de har allihela <laughs> ja, ja, ja Kan man titta ut genom någon av dörrarna? Finns det någon sån här glugg i plåttdörrarna? Ja, det är ju ja. Men det är ju sån sånt kraftigt gall utanför. Ja. Ja. Men, det går se Men ser man ut? Ja. Står, det då? Står om man lyser med ficklampan precis utanför dörren? Står det någon zombie där? Nej. Nej. Då åker de här döda zombiesen utanför dörren. Ja, inte ut släpper dem. Mm. Ja, slä ja, ja. Men ni går ut in och igen eller samlar trupper. Nej, vi hjälper till. Vi håller ja, oss i kust. Jag öppna, först. kolla ja. ja. Se alltså, <här> Vi ser en tre zombies som står utanför grindarna. Ja. Där ni mm. kom in så att säga. Här står det tre zombies. Där kan mm de stå mot, mot stängselt. Mm. Men nu slänger vi ut det här. Ja, Som slänger... avskräckande exempel. <laughs> ja. Men nu lägger ut dem där ja. utanför. Ja. Mm. Ja. Vi vill inte ha sen låser vi. Sen, sen mm. låser vi in oss. Ni låser in ja. nu. Sen skulle så ja. jag kanske behandlasera mig lite. Men sen, om, om det här istället går på batterier så har vi det släckt så använder vi ficklampar. Sen så kollar vi och hittar landsbatteri så länge. Så får vi se hur vi... Mm. För jag misstänker att de där batterierna yes. går att ladda om det finns ström. Men frågan är om det finns en generator någonstans. Det sa ju typ i det lilla huset mm. eller inne i det. Ja, där inne är frågan vad som är det Men vi tittar ju på vad som finns överallt mm. annat. Vi <coughs> <Ni> tittar till. <coughs> då ska jag visa här någon av min fantastiska skiss. Ja. ja. Detta är då ett vila- och rekreationsrum. Ja. Det är en våningsäng. Det, tål, sängs, mm, jag för det du över Det är en hörsoppa Så då börjar vi att gå i mål till det Kök Kysskåp Det är ju toaletten och, och det som jag sa eh, Här inne är ett kontor. Där är det ju sådana här eh, ja, Skåp med massa dokument i mm. Det är två skrivbord. Det är det som hey. finns där inne. En dator står där en den här gamla häck 4x6 eller något. Vi håller <hållandet> dem uppkallade. <ju> Jag har aldrig någonstans. <hållandet> eh, här inne är en. Vad är det för någonting? Yeah. Det är rätt mycket elektrik och rustning här inne. Det är sändare runt mottagaren. Vad är ja. det? Ja. Vi ja. slår. Det är ingen inte lätt? Ja, slår faktiskt precis. nej, nej. Mm. Det är ju eh, för telekommunikation eh, själva de ja, kommer en tv sändning så tar du de emot det och förstärker ut det, om man säger. Ja. Det är en sån förstärkningscentral. Mm. Eh, det finns eh, två stycken hårddiskshubbar precis som om det sparas information på dem också. Det ligger buffrat. Eh. Mm -hmm. Så att vissa utsändningar ligger kvar en stund eh, Ja, det är Avancerad elektronik Jag slår på om tvn Slår om tvn Det är bursa. Jag Kolla mm. i kysskoppet Kolla alla funkar Vad kollar i kysskoppet? Där det. finns ja, Något juice paket Med halvdrycket Ligger en gammal ost Men den är ju fullt redig jag hittade typ som här lite ja, som man har fika, med paket smör och mm. ligger liksom halv olimpa och lite sådana grejer. Men det var väl tämligt. Ja. Ja. Alla som inte stinker kan börja fika. Ni bara ja, Precis. Ja. <laughs> vi gör väl oss Nej, men vi... nu tar vi det lugnt. Tills imorgon. Mm. Vilar. Ja. Vila. Och... Vi stänger av Ja, vi stänger väl av allt som inte var igång innan vi... så att säga. Ja, tv:n och ja. Eh nu vill jag bandagera mig. Det går alldeles ut. Det ja. också. Hur var det jag slog det? Jag är jag med ren igen. eh sjukolen. Det, det, det finns inte så, så mycket vatten. Oh nej, men det har jag själv. Jag slår en typ på min på helgningen. Mm. Fem gånger? Ja. Mm. Sju när slog jag bara? du tror jag det var sju och då kyss inte läkt Ja. Och blev 15 då. 15. Eh, och du är artit ja, tre. tre gånger. Tre gånger. Tre slog jag. jag. 21. Det, är det, det är nästan fyra gånger in. Fyra gånger in. Gånger in ja, det hade varit bra vad som helst. Ja. 19, tror jag. 19. är fyra gånger. Ja, det är bara fyra ja, gånger, 3, 4 gånger, 4 gånger 4 in. Ja. Ja. ja, då får du tillbaka. 36. 16. Du kan bara fråga sig. Ja. Ehm. Ja, du är hel. jag är hel? Ja. verkligen inte Nej, om man säger så här... Det är väldigt dåligt vattentryck här på gullen. Ja, konstigt. Ja, det finns ingenting som pumpar pump. som funkar längre. Jag har en liten knivväska. Mm. Men äh, ja, öl. Jag har lite också. Ja, den har jag. också. jag vet. Fyll. Ja, öl. Öl. Öl. ja ska vi göra så. vi duscha ju. Ja, det går ju Som funkar. Den den går ju hela tiden. Mm -hmm. Frågan är för att vi inte ska stänga av den För vad har vi för nytta av en kyl Ja visst har Eller är det om? Ja, Går det på el eller en gasol? Den går på el mm. Kanske ska spara ligger då ligger i ja, kylsen Det, är det. ligger faktiskt lite Som, fräst fräst. som Nej. Nej Nej, vad fan är den Där är den eh. ja, Det ligger faktiskt Åtta stycken per <laughs> bit Ja ah. Det är ett fullt fungerande köp Alltså det är ja Middag Alltingen så ser vi till Att vi mår bra ikväll Och sen så får vi se Hur vi kan lösa problemen om. Eller om vi Antingen så snålar vi då Allting, då stänger vi av alltihop och sen så försöker vi värma penpitserna när vi kan. Av radio, den blir färre frågan, radio, men... Eh, radion, ja, det du kan ju Ja, ha. man, ja jag har en bärvarad radio. Ja, eh, Ni har en radio. Eh, ja. Du kör igång den. Det kommer något språk någon gång ibland, precis som det är någonting som försöker gå igenom. Men ingenting från de alltså, government-stödda riktiga radiokanalerna. De verkar inte vara igång. Huvudtaget. Nej. Men det är någonting som går igenom ibland. Kan jag koppla, gå in i den här kommunikationscentralen? Där ja. Och se om jag kan koppla upp mig mot någon mottalare. Mm. Så eh, du får du på. Du är ju PC-säker va? Ja. Ja. Du kan ju gå och du kan ju försöka koppla upp din laptop där då. Mm. Helt enkelt. Du, du kopplar upp din laptop. Ja, är... Eh, problemet är att du får inte kontakt. Med? med internet exempelvis. Nej, nej, nej. Det ligger ner. Mm. Ja. Men, men får du får kontakt men, mjukvaran i... Du får kontakt med mjukvaran i, i, i själva partitsystemet. Ja. Det får du kontakt med. Det är inga problem. Du försöker pinga. Du vet, en order som ligger ja, du är ju hackad. Och du försöker pinga dem. Men det blir ju och det blir, liksom, det blir får ingen respons på det. Nej, men kan jag ta emot och se om det ligger några radiosändningar som är liksom som blev mottagna här. Som, ja, vi, vi, vi, som är den som ja. Äh, ja. Ut. Eh, du du du får det är precis som om du får in en en en lokal radio, rätt jävla långt bort, om man säger. Som, eh, Adam, de, de, han pratar lite att ja precis som om det ligger som en dop. Att eh, vi har som här men eh, vi har tagit hela alla. Så, så. Och vi har förskansat oss vi är ett par hundra och som har byggt upp. Försöker skydda oss så mycket vi bara kan. Och det kommer från en stad som ligger ungefär 22 mil härifrån. Det mm -hmm. mm -hmm. ingen, ingen tids mm, vad ligger buffrat på vårdiskarna. Där ligger eh, nyhetsutsändningar. Jag tänker ner all. Från, eh, från eh, ja. A par veckor tillbaks fram tills det bara tar slut. Mm. För 3, 4, 5 år sedan som bara. För försvann. Det. Mm. Jag tänker <laughs> ner alltid till, till laptopen. Mm. Jag har ju tre batterier så då kan vi titta på nyheter då? Kan vi göra så uppfattningen om lite kanske. Man kan titta på. Mm. Ja. Ja. Och. E Kontoret. Finns det några kartor? Det här finns kartor. Råkar vi karta och försöker liksom lokalisera var de här var de sen kom ifrån. Mm. Eh, det ligger en, en, en, en byråla eh, som är av uh, No Cosmos precis mm. just nu. Eh, ja, ungefär 22 mil då, mm. eh, Ligger det ja, en ja, sån här drive through by med en stor huvudgata och sen, uh, lite hus som går utåt och olika kanter. Fluxas Det var en nyfotfall Flyrib Jag kollar <hör> <hör> en garage ja, Där finns det en, <hör> en bensindunk <Ja>. där inne <hör> <hör> uh, Nej men på Bykuppen Eller en bensindunk, en 5 liters Som slår upp i bensin Ja då. Var 50 det mm. Det var det. <hör> det var det. Fullet med bensin, eller? Den är med ful. Ja. Eh, det verkar som pick upp en på bensin. Sitter uh, ni på lite tidningar först uh, nej. Uh, var de nog inte i hytten någonstans under? Ja. Vad kommer så fullt? Det var ju okay. Nej, okej. Nej. Försöker jag leda runt äh, inne i kontoret eller mm. liknande efter en runt, ja. ja. Kontoret, ja. Det är ett nyckelskåp där. Mm. Mm. Det ser någonting som ser ut som pick-up-nycklar mm. uh, Ja, det är faktiskt hänger Reservnycklarna hänger där. Den mm. okay. här, här ja. som uh, har nycklarna ligger precis utanför dörren. Mm. Mm. Okay. <laughs> <laughs> uh, men då. Uh, Prater, du? och med, du tittar ju över det. Mm. Man säger så i uh, nyckelskåpet, och då står det, vad heter det? Generate Room. mm, mm står på nyckelmen. Nära. Vänta lite. nu <laughs> ja, Vänta lite. That might be the small Ja, Just say. <laughs> ja, men det är jag en månad. Jag tar pickup-knickla och mm, ja, kollar om like, mm. kolla i tändningen bara för mm. att se om det finns uh, kraft i motorn eller i batteriet. Ja, batteriet ja. det är så alltså, det hoppar igång alltid upp. Det var lampor och låna oss. Jag vet det är, det är Jag tänker, tänker på bröderna Brunbryck, så här ja. <laughs> Eller bror och <laughs> Finns det några sådana här overhallen Eller någonting till dem i omklädningsrummet? Ja, du, ja, det finns ju faktiskt Arbetarkläder som hänger inne Det finns även kläder från två stycken Som hade arbetarkläder på sig Som ligger utanför just nu epa ja. <laughs> par jeans och mm. Någon t och lite sånt där Fast de är använda men det, är det, det spelar väl inget? Ja. och luktar mm, Det, är det. Du luktar absolut inte skit. Skitkläderna åker ut tillsammans med zombisarna no. Belsin mm, Du tittar ju ävenheten runt där inne i, i, Eftersom du är inne i datorsystemet Där, där har du ju full styrning Över anläggningen Mm ha ju, de har ju en terminal men mm. då ser du hur mycket batterikraft du har också får. Du kan eh, stänga av masten Exempelvis, du kan ju stänga ner Alla de här Sörnarna som står och tickar där inne De kan du stänga av om du vill Men eh, vad gör generatorn då? Kan jag få kontakt med den här från eh, Nej, den får du inte så mycket kontakt på men, men det är väl ingen idé att masten står nej. och och likadant hårddiskarna? Nej, nej, stäng ner allt som har med det här rummet och det andra att mm. Så behåller vi bara drift på det vi behöver, köket så länge. Mm. Ju Kö, köket loss. får el kvar. Mm. Mm. Du, så du stänger ner servetrafiken, du stänger ner servaren av masten. Mm. Mm. Ja. Du trycker på play och då, så stänger du av hela systemet helt enkelt. Men. Du tittar ut också Och du ser du att själva Lampan på masten släcks Gäder mm. ja, flyger det in <går> tolv <skratt> flygplan Det var det. Ja men okej ni som hade det så trevligt ja. det är Så trevligt Men <skratt> <skratt> <Ja. skratt> så borde vi inte kolla generator Se om vi kan få igår den generatorn igen Ja men kan vi... det kan vi ta imorgon när det är ljust När kan det. det är ljust kanske det, ja, kan det är ja. ja, det jag gick i ni har ju väl ni det är ju <här> så vi heter ju Det är ju det som tur är ni så inne ni inte träffat något fönster. Nej. men ni, ni tittar ju runt allting. Mm. Massiva massivt det är ju ja, precis som alla andra sådana här stads jag, det, är massivt ståldörr eller järrplåt in, mm. både på garaget och den och sen är det galler runt fönsterna. Vad att ingen ska kunna bryta sig igen. Det, det är riktigt kraftiga grejer. Mm. Eh, vad ni ser. och Samtidigt att det är en riktigt bra ruta på insidan. Så att det är inte gråsyttar inom med. Så att det är ju inga problem så. Det känns tryggt. samt att det är det här staketet det som Det känns! Mm. Mm. För natten lär det väl vara tryggt ja. i alla fall. Så och den snörde han jord på också grinden. Så att den går ju inte mm. typ öppna. får vi kanske förbättra imorgon. hur mm. många då. det är som har samlats under natten? Ja! ja. Vi får... För vi är, det är de ganska ras Ja, stryk mm. så många öl som ni då eh, hade tänkt att ni skulle vi, dricka ikväll. Vi är amerikaner, vi tål två. Mm. vi snittfulla. Mm. Ja, <laughs> <laughs> det är riktigt öel. Ja. Ja. <laughs> äh, vi inte beredda Vi stryker med en mat också. Ja, mm, just det. Mat. Ni hittade ju åtta pizzor exempelvis. Ja, men vi de, omskar de, de, de en mikrasekund. Så de kunde ni en mikrasekund. De mikrar vi så klara så att de inte tinar och blir tråkiga. Var Varmt mat! Ja. Det ja. Så står det ju inte många konserver jag hittade. Ah. Jag har ha två burkarna konserver. Men vad är det på ett flak utav amerikanskt flak? Eller jag vet inte eller? hur många konserver jag har heller. Men vi drackar av, ja. av flaköderna. eller något. T6 av dem. Ja. Då stryker jag inga många, mina som så alltså, ja det är så många fint. dagar som är små på mm. ja, mm. mm. okay. så, <laughs> en, då så det, ja, jag var det tack <laughs> <Bamse. laughs> en dag mat smått ja ni tar två år och veckan jag vill ta en först. En <laughs> först. Då. Två öl, och så det. Ja. Som en samma igen. Ja. För <laughs> <laughs> det rörker. Jag borde då haft 10 någonjön lägger. Ja. <laughs> <laughs> eh natten förflyter förvånansvärt tyst och lugn eh, men, men det är när ni vaknar att det är ju konstigt egentligen. Det här är för fan ett betonghus. Mm. Och det är väl isolerat så det hörs ju ingenting i mer eller Men ni är här inne. Nej. Eh, mm. Ni vaknar upp. Det är lite mörkt här inne för ni in var ner. Jag misstänker att ni ligger i samma rum allihop. Jo. Ja. Eh, Vi får liksom... Ni vaknar Jag upp. Så det är framåt nio. Ja. Fullt ut, utvidade och ja. pigga och färska. Oui. tycker att allting är, där och fan är det Och för fan. Ja, riktigt dumt Men har man skadat vad och hela hela ja. va Gör man det? Efter ja. en god natt så oh, trevligt. Det här spelar inte jättebra igen. på heling Å ja, mm -hmm. andra sidan kan det ta lång tid innan du får vila ja. Men du kan ju förbinda mm. dig ja jo. Mm. Och någon annan kan äh... ju vinda på dig också mm. Men äh, nu? Kanske det behövs. påför för liv. Hur många är det som står utanför stora regler? Eh, ni tittar ut då genom fönstret och mm. tittar det står fortfarande tre som vi står ute, mm. men de är ju mer liksom de, nu är de inte precis vid gränsen För nu är de, ja, de är precis ja, de, de går i anslutning till staketet och de går runt lite bara så där de är ju, ja. Det är inte någon logik. Men vi tittar ut genom fönstret och alla fönster ja. och kollar ja. staketet ja. nu när det är ljust. Är staketet helt hela vägen? Staketet är helt. Ja. Med en riktigt bra boaje nog även så att säga. Mm. Grinden verkar fortfarande vara stängd mm. i hoppbunden. Ja. Så att de, de står utanför dem. Men de står utanför garaget. Här. Kedja. Ja, precis. Kedja och något hänglås kanske. Vi kan hitta med nyckel eller någonting annat så vi kan häkta ihop det. Eh, du hittar en kettig uh, mm. En sån här lagom om Eh, ja, så typ en halv meter. Det är jättelitet Och eh, det var vad och det vi hittar då. Det vi själv. Ja. Ja. Som klubbor. <laughs> <laughs> ja, som ja. mm. men kan Ja. Men det finns någonting en ett stort kanske. det i kan eh, kan ja. hennes Ja, mm. ja. Och då kan vi näja ihop då ja en här. jag att ta, jag har en hake kvar som är sån här har ja, på eh, boxelina bu som är hel den andra är tvåsidig mm. ja, så man kan använda den då jag ja jo. Ja, ja. mm. fin motor jag inte om som vi sett så att nej. på nej måste jag inte väl oss pilflettkita eller om det finns något <här> annat eller något annat eller något annat eller det annat eller något annat eller något annat Ja. <laughs> ja, vi, vi vi listar ut någonting ja. kabinhake och chatting. Mm -hmm. ja, men det är ju bara tors kabinhaken att ta. men Ja, det blir bra. Ja. Ni går ut och ja. Ja, de blir ju intresserade av det ja, ja. De vi... står utanför och så? Ja. Det känns stabilt. Det känns stabilt liksom. Det gungar inte mycket de ja, ja. på Nyckeln till generatorrummet har vi med oss också. Ja. Ja. Jag skulle gå till lilla Fixa skyddningen först och sen mm. så går vi till Är vi hela gäng? Ja, hela Ja, gäng ja jag tänker luta ut ändå alla väl ut så för mm. de gärna. Ja, det är nog också. Mm. Fiskluften zombies. Du skriftar sant. Här ser man väl också rätt bra anta uppifrån också om det är något annat. Vi ser någonting som är intressant. Så vi kan väl se nöjd ut där så att det är ah, någonting vi inte ser. nej precis. <laughs> vi tar eh, <laughs> generatorn ut. Det vi ser när ni kommer ut, det är ju Ja. <laughs> ja det var, det var. <laughs> äh, jag kan man ta ett varv runt till och med lite på nåt. Ja. Äh, det går upp en på på där borta går upp en en en steg Jaha. upp på taket. Okej. Okay. Så det gör. Men taket är tom. Jag upp och... Ja, det är, ett, det är ett typetontak då så, här, mm. så det, är ju helt, det är helt, helt slätt mm. mer och mindre. Utom mm. en sån här kant uppe på mm. som typiskt amerikanskt. Så sån här stena, eller mm. som taket. Mm. Det är helt slätt mer eller mindre. Mm. Eller någon sån här lufttrummar som går upp och mm. likt så Nej, jag kikar upp och ser om det är något. Ja, inget tid. Nej, då klättrar jag ner, så tar jag ner stegen den är ju bultad. Jaha, jag trodde det var något som var liten. Nej, den är sån Ja, Bultad modell. Ja, men då så. Så litet. taket. Men det är hållbord och sånt här, Laddat. Ja, det är. Det kan vi öppna. Det är en spara. Det är är en spara. Den är alltid laddad. Det är gått i Ja, Det är två dörrar. Är den öppen eller den är stängd? De är stängda på låsta båda två. Vi känner igen ytterligare. Ni låser upp. Och det ser ut så. Vilken du går in i. Uh, Vilken sista ut? Jag säkert står. stor ut. Uh. de är ungefär lika stora båda tro. Allt vänster först. Ha. Ja, vänster då. Är det jag förväntar sig. Nej, det, det är rummet då. Ja. Det stora nu eh, Kom där. in, där så. Ja. Uh. Oh. Här var det en stor jävla bränsletank. Med så här in inkopplingar och så så här och grejer. Ja, precis Ja, uh, okej okay. Finns det en mätare på den? Finns det en mätare på den? Vad står det på? Nu vill jag att EN slår ett procentslag Och tala om att så här mycket Har förbrukats Eller är kvar Upp eller ner? Vem? Vem har slått bra? Vi slår T20, den som slår lägst slår 1 8 18 Du får slå ja, så. Så. Få Du slår du procent. procenttärning Och säger ja, såhär mycket jag jag. bränsle finns det kvar I tanken Eller så här? Ska det finnas kvar eller är det, det som ska gå borta nu Är det plus eller minus slag Plus eller minus slag Jag vet inte Väl Det är det som finns kvar mm. Okej okay. 91! <laughs> 91, ja. Det är bra. Det är ju som sån helt enkelt. Ja. Så från, från full to empty. Den står nästan full. Ja. Eh, Jag knackar och, på den och säkert Ja, det är liksom <laughs> en mätare. Längst upp, eller vad? Ja. Eh, och om lite fundering här nu så har det ju gott den har förbrukat i ungefär 10% sen strömmen gick för en vecka sedan. Blir det ju då. Mm. Mm. Så den borde ju då kunna köra i 10 veckor på fulltank. Ja. Men man borde kunna... Nu har vi ju stängt av så mycket också. Jag ja. menar, och var ju... Vi, och vi borde bara. ju kunna liksom bara köra den upp på batterier. Borde inte det bli bättre? Än liksom bara köra den hela tiden? När bara bar, vi behöver ladda batteriet Ja Ja, det kan vi klura på Men nu kan mm. vi se om vi kan få igång Och se om det är någon annan liten zombie här inne mm. Mm. <laughs> Vi går in i den andra först då. Ja, vi ja. Ni går in i den andra mm. I det lilla rummet där ja. Ja. Det här är en liten verkstad mm. Sen har du, det, det är lite det är, Lite plock och piller där. ligger någon Ja, de förgasar och de slår Ligger det är det en jullag Det <laughs> är en skåp Det står jävla blixt på. Så Det är nog jävla grejer där. Ja, det är mycket hot. Nej. Det låter det som vi Vad är det, det, det, det, det innanför okay. ja. <laughs> <laughs> I det <laughs> <Möd. laughs> rummet. Där öppnar ja. du upp. Där står en stor. Som. Jag har skrivit här Kanske Som står längst ner Heavy zombie eh, Nej Det står en stor dieselgenerator. Ja Med en sån här Kontrollpanel på Det lyser Vad heter det nu Input lyser då liksom På den det lyser rött Mm Eh, sen står det då eh, det heter liten output ready 2. Sen finns det en, vad heter det nu? Mätare också. Det står battery charge. Det står på 50%. Är det kopplat till det ena ögat då? Ja, det så är det. I din socket. Det Ja, jag det är fyra. Mhm. jo, så är det. Generatorn går enbart. För att ladda upp batterierna, mm. när batterierna är eller så stänger den av. Ah. Sen går batterierna ner, och då den vid 20% så är det mm. Så då kör generatorn igång och laddar upp batterierna igen. Mm. Mm. Så den går inte hela tiden. Okej. Okay. Ah, så så det är inget vi behöver ah, vi kör igång, utan det här kommer att slå till redan med redan. batterierna och ladda upp. Det står Radio Green i alla fall, så mm. vi hoppar inte. <laughs> eh, kan man öppna upp es Ja. Mm. Det du. Ser det hyfsat normalt ut därinne? Det är inget blåstadsräkringar? Nej, inget bränt. Men det verkar vara inel. Ja. Okej. Okay. Så att säga utifrån på något vis. Mm. Så det verkar vara där. Här kommer stormen in hit. Så det är en sån elcentral. Och den är inte så aktiv. Vill du bilda på den? Nej. <laughs> här, men du vore att se lyser nej. <här> så, lyser inte mycket dig inom dig. Kan vi ta tanten? Vill du inte här tanten? Är hon inte permanent att ha det längre? Ja, men hon är ju jättebra, så vi kan ställa henne. Alltså, när vi behöver ut genom Gainus, så tar vi tanten. Hallå, samblisarna följt med här. Så, så ställer vi henne där borta, så går ut genom Gainus och så står hon kvar. <här> så. <här> Mm. Perfekt hur, hur många användningsområden som när man har ett samt men bra <laughs> ja. Men äh, vi, Det här ser ut att vara Hyfsat bra äh, Bas mm. Mm. Jag bara hitta en, <laughs> Jag bara hitta en bil så funkar det också <laughs> Men nu har vi alla en batteri som funkar. Så vi hittar en bil någonstans är urladdad så kan vi ju ta den. Och bli som byter batteriet och så. Eller? Eller något. Typ. Eller. Eller. Typ. Eller. Typ. Eller. Typ. eller något, ja. Eller finns det? <laughs> <Okay. laughs> partitliksam. Ja. Ja men hallå. <laughs> ja. Men du du verkar kunna lite om bilar. Kan du göra ett bilage i verkstad eller bilar? Inte några. Bra lag i bilar som vi kan köra. Här. För jag har fem stycken, är och in, och det är Jag är <laughs> gör, gör den gick på bensin sa du. Vi skjutt. Vi hade dieseltank. <laughs> ja. <laughs> kan vi göra om du ska gå upp på diesel? <laughs> vi får modifiera den här bilen Vi Bensin hade vi ju 5 liter, mm. ja, liter. Mm. Uh, Det sa du inte om du kollade hur mycket det var i om mätaren gick upp på bilen mm. Nej, Nej, Det jag, kan jag. vi ju göra ja. Hur många procent är kvar där då? Uh, Eller kan vi göra ja. det? Slår <laughs> gör det Jag har, det är jag har gjort det kvar uh, Det var inte bra, 13 13 <laughs> Det är nästan tomt här mm. Så det är väl en ja, 13 liter då, knappt 10. Ja, mm. Två kilometer kommer på den. är en Mitt i <tappan>. <laughs> Plå B. Plå B. Men, uh... ja just det. <laughs> Bilen får jag ut om du den. Ja, det, det gör den. Mm. Okay. Den hoppar igång riktigt bra så det, den låter bra med. Okej. Okay. Om No. <laughs> det låter som en bil. Bilen säger brun-brun. Alltså, ett... Ja. Ett urlag, ja. Ja. Mm, ja. ja. Vad vill han visa nu? Vad är det? Det är hon och kartläsa. Vem är du för The area One of the areas of no consequences has been one with a consequence. Mm. Ja, ah, det är jag Vad gör här. Det är då. Aha, det är det vi ser okay, ja, det vi. där ifrån. Nej, jag bryter Det var vi kanske ha sett där uppifrån. Mm. Är det, är det, det, det är ju en karta lite sådär. Det står ju lite. Ja. Ja, det har en hel del kartor på efter också. Ja, det, det har en liten karta det. Eh, nej, inte riktigt. Inte riktigt. Kundbankställ. <laughs> Ni läser lite på katan, kanske. Det ja, men vad är, någon... ja, är det? Eh, <laughs> number one. Ja. Bobs gas. Bobs gas, ja. Den, den, <laughs> uh... Bob of some Yes, <laughs> Bob has <the> a <laughs> Bob has <the> a <laughs> <laughs> Ja, nummer 2 The Pet Store. <laughs> <laughs> ja, vi behöver det. Zombie-zombie-djur. Ja. Nej, Bobs huh? gas. <laughs> en porn. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> porn. Uh, nummer 3 Marius Autoshop. Mamma mia. Autoshop. Automobil. Nummer fyra. bil bil bil bil bil and large, bil ja. ja. Och nummer fem. Tony's drugstore. bil bil bil bil i have all I need. Aj, <laughs> aj, aj. Så so, vårdmatkassa uh, okay. med vad var det för ställen? Jobs Gas, Pet Store, Morris Autoshop, Buy and Large, Tonus Drugstore. Det är ju ställen som mm. blir mm -hmm. misstänkt Så det var är ställen för framöver. Ja, var med en bas <laughs> som <laughs> skulle vara ute det är inte det Okej, next for raids. Men jag funderar på hur vidare vi skulle kunna försöka kontakta de här andra. Error of no consequence. 22 mil bot. Flygsfors. Ja, flygsfors också. Hello, flygsfors. This is the tower calling. <laughs> <laughs> How, uh, how, how do you do? <laughs> we, we're doing Vi We, doing fine. we have fixed <laughs> det. <card? laughs> på något sätt borde jag kunna liksom dra igång masten och hugga vet ju Vilken frekvens de blå. Mm. Ja. Jag menar, då, då kan vi ha något sådant här meddelande att klockan tolv varje dag fram till klockan ett så kommer vi att kunna nås på ja. denna frekvens. Ja. Mm. Mm. Alltså... Please call mm. <laughs> Och tar vi kanske på Typ kvällen eller så När vi ändå tänker oss att vi ska vara mm. Innanför stängslet mm. 5, 5, 5 zombie Ja, men så är det vi Mellan sju och åtta Eller något sånt på kvällen mm. Mm. Mm. Uh, ett, Kan jag lägga ett sånt automeddelande Du kan ju lägga det ja kontakta oss på 555 Ja. Hur kör masterna då då? Nej men alltså vi vi, bara vi, vi, vi radio. kan ta ja just det, vi kan måste få ut det med det va. Ja, men, men vi kan vi, väl vara att vissa, allting på masten behöver inte vara igång, kan jag inte tänka mig för allting är ju inte. Mm. Det här är ju bara vanlig radio. du behöver ju inte i sig ha masten igång Vad fan, Det är väl, väl ändå stod ibland tänd Så du behöver bara kräma ut, eh, mm. ut Ja, jag var har bara den här ja, nej, men Så det är väl bara radion i sig Som behöver Det någon förstärkare då. Ja, men vi borde kunna isolera Så att det bara, om man säger Vi besäkrar bara radio Ja. Trafik ja. Vi behöver inte skicka ut tv Försöker. till exempel. Nej, nej. Mm. Det går att stänga av. Ja. Det är olika sändare. Ja. Vi har ju en egen sändare. Och radio har ju en ja. egen sändare. Så vi, vi går ut på radion och sen går in på den frekvensen och så skickar vi en loop. Vi mm. kanske börja med raider och sånt imorgon. För ja, alltså. eller, Försöker vi få ihop eller, ja, eller i övermånd det, alltså, det är ju inget sådär Vi är bättre att organisera oss lite och mm. Gå igenom hela stället Och kanske förbereda oss så gott vi kan Jag har ju då alltså En, en, en, en påse potatis får som måater Jag har två burkar mat jag Och sen har... så har jag pulversoppa Som räcker i två veckor ja jag har mat, mat. För om vi ska stanna 5, Om någon ska Hållå. stanna i stället upp på taket hålla utkik, kanske finns någon kika eller någonting om vi gör lite tur eller bara hålla utkik och sen så går resten ner och försöker plocka på så, så mycket som möjligt och sen tillbaka så man kan liksom ja. möta upp och Men vi måste ju göra någonting åt de här treorna jag vi ett treor som... Ja, frågan är om vi liksom om vi går ut, olja upp grinden och sen så öppnar vi den och släpp in då. Sen så stänger vi. Och så, så har vi igen då. Eller ska vi bara hela på benzin i med Gavret och tutt och pyv? Ja, det blir nog ett uppståndelse. Det <laughs> kommer ja. Nu har tittat för mycket på den <laughs> boken. <laughs> <laughs> men ni har märkt det med, heter. Eller, sagt, du har märkt när du har sprutat el på dem. Eh, det gillar de inte riktigt. Nej. Nej. Eh, Speciellt inte den som du sprutar på. Men de andra som har stått precis jämte. De har flyttat sig. De gillar inte el. Alltså, Och de ringer A. Så vi har en el så blir det så kort. Men om vi tar. Där, och så tar vi liksom en En, en, en mugg Med bensin och sen På dem så Och sen så smäcker vi en tändsticka Ja men då tar vi kondomerna vi har ja, Och gör bensinbomber ja. <laughs> ja Vi hoppas på att det är såna billiga Dålig kvaliteter som är gjorda för spricka. <laughs> Jag har ta dem på ett sjukhus i och för sig Ja Ja <laughs> Om vi från få lokalen, lite småda präckar. Sen kan de kan Extra fint. Det extra <laughs> fint. <fun. laughs> extra mm. uh, extra fanatikerna <laughs> <Så. laughs> Eller det <brästen> där. gjorde. det <laughs> <laughs> mm. Yes. Yes, ehm Ni söka igenom. Ja, men vi går igenom särskilt kontoret. Kontoret är ju mest papper och lite pennor och pärmar och det häfta bra och horslagar och sådana bara ut. Så det Sen går ni ju igenom eh, in i matsalen, eller? mattalan. Den är hotad. Det finns två stora kökskriva exempelvis om man, om man behöver. laga finns finns Det finns några stora duk. Ja, det ligger ju på bordet Ja, ja. Har vi eh, må Målarfärg Hur tänker han nu? Nej, ja, det vet vi inte, men det är inte mm. mm. Här var äckligt jag, <skratt> ah! <skratt> jag ser färg <skratt> eh, Nej, någon målarfärg har du icke ju men jag borde ju kunna ta lite, äh, äh, tappa ut lite olja från tåget för att kunna måla med olja bara på duken. Men från vad? Från bilen som står på Ja ja. Hur tar oljan därifrån? Men det finns väl kanske olja där inne? Ja, kanske ja. det finns. Spillolja. Spillolja, så ja. Eller in i generator kanske det finns. Om man säger så här, eh, eh, så finns det olja, ja, ja. det står eh, ett par sådana här dunkar, eh, bland annat in i generatorrummet, för att man ska hela tiden hålla koll på oljenivån i den. Mm. Där finns det olja. Mm. Eh, jag vill eh, skriva en här survivors here eller någonting sånt där på den här duken. Mm. Och så tänkte jag flänga upp i, i eh, masten mm. och eh, fästa den. Ja. Det bra mm. Vad slår man climb på tror <laughs> ja, Reflex Jag tänker inte gå upp 50 meter Vi är ju <laughs> ganska högt upp alltså Ja, vi ska du upp över eller hur långt har du tänkt ta det upp? Nej, mer detta liksom att kan jag se Marios autoshop? Ja, Och det, ja, det är nästan halvvägs upp ja. Måste jag upp så jävla högt? Hur är det skattemässigt i denna? Är det det är ju en sån här jävla steg. Med en sån liten ja, rund. På baksidan. Ja, det är bra att hia sig upp där. Ja. En sån upp. slår man på Re reflex. Ja, då <laughs> på reflex får vi se. <laughs> <laughs> ja, du är i alla fall. Oh. <laughs> 14. Som missar med 5. Ja, om man säger Sahel, du kommer upp, men kommer inte ner. Sen får du slå ett nattenslag där då, för att höjden var tydligen inte din grej. <går> det är inga Ja, nej, men då det var det var svettigt det dag. Ja. Eh, ja, men du fick du fick dita med Eklarduker. Nej tror. Ja. <går> <det>. Sen tog du dig ner, men det tog en stund. Ja, ja, det, ja det tog en en stund det här för det var ett skakande problem. Mm. <laughs> men det den riktad ner mot liksom stan Ja, det är in i mot några andra stånd nu. Så någon mekaniker borde kunna. Det kan... Ja, eller vem som helst. Jag ser ju att om de har varit och tittat, Så då kommer det kom upp mot inne uppe Ja. Och det är ingen zombie som klättrar upp och slänger upp skynke. Nej. <laughs> Det kommer står bara brains, brains, brains. Ah, Bra brains, brains. <laughs> Need <more> brains, brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Ja. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Brains. Lite bild av skuldbladet ungefär Ja oh ah, du hade hållit i ryggen förut ja <laughs> Får jag titta på det? Du får titta på det Vad slår jag då? Uh, intelligence Och sen har du lite plus för att du åker. <skratt> nej Om <Stopp. skratt> man ser så här bra, men Vem som, som helst kan vara, Du klämmer ju lite där bara, nej, vad fan, det, det är Lite massa nej, för, det. Är det ingen fara här ja, det, <skratt> vi, vi, vi kollar ju på Ajajajajaj! Aj, aj, aj, aj. Alltså vad vi kollar på, jag mm, sa okay. kollat, <laughs> oh, oh, oh. like oh. <laughs> jag känner Ett. Åh, åh, åh. Tack God. Jag Jag har fem inte <laughs> det Jag har tio. <här> du det, det, det, det, det, det, det, det håller ju på att bli flamerat ordentligt det här. Det är Nej, här är det du är ju klok i Ja, då, no, det men det här, du här he är helt bra. Och du Gick nog in i också. No, ja, men här behöver vi liknivåer. Ja, men här är just Alltså, vad är du? Men det, det är lugnt. Du behöver bara lyckas med ett slag för flera uttag. Nej, det här är förklart. Ja, ja, lilla flicka. Du vet ingenting om det här. Så här ser inte ett infekterat sår ut. Alltså, det, det är ingenting Utan det är helt man normalt ser, läker, Man kan process. se hagligt Ja, det kommer bara läka Det är lite grönt här Nej, det är inte grönt <laughs> Det är lite brunaktigt <laughs> Helt normalt, helt normalt. Jag har ingen åsikt, Jag slår inte Är du så? är det så att du kan övertyga mer om att och kanske är så och mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer det mer <hör> Du? Åtta tror jag Ja, nej Ja, du håller ju på en stund Men den där favorordoktorn <skratt> <inte> <skratt> <skratt> Han fick i så mycket något, jag vet inte. Super, nöjans, eller igår något och det känns så här det här huvudvärken jag bara själv <laughs> <laughs> du är, nej men du har ju konstaterat att ja. du är infekterad och, och, och, och det är ju då ett där liksom, vill du pilla på det ja, ja visst vi ska se jag har För, det, är det. Ja. <hör> Hur det är det det? Ja men vi det är bara läka på och du kanske ska bli uh, lite läkare lite har som varit 12 år Det är bara nej, <skratt> <vet> jag. <skratt> jag hoppar inte Jag är ledsen att jag är så dålig läkare <skratt> Jag är den enda som hittar det det en intelligenslaget. Ja. Det är jag som har lärt Jag har funnit sådana var nyheter och byggt klarhet. Jag såg en ett tv-bok för inte länge Du är den här perfekta överlevande. Allting som klarar för dig. Du är snabb och uh, tillfälligt snabb. Smart med det, det, är Nej, det är sådana här så att, alltså, det behöver liksom vårt, eller? Ja. <laughs> ah, vi, vi tvättar lite med läkarspritar Men det har... Och på lite Du, du gör det Ja, ah, duttar på lite rivspritar. Ja. Vad kan gå till det? Vad kan gå fel? <laughs> <laughs> <här> Ja, det är ingen, det är ju inte så lätt. Det lite grann. Ja, det är god en liten duttbass. Det är alltså en liten ja. alltså. Det, ja, det är en liten duttbass. Det är en duttbass. så är en duttbass. Det är Det är en duttbass. Det är en duttbass. Det är en Det är en duttbass. Det är en duttbass. Det är en Det är en är Det är en duttbass. Det är en duttbass. Det Det är en Det du <görde> får på läka jättefint. du ja, ser alla där bruna och grönaktiga som rinner ner. <görde> men, men, men, det är alltid men, men, tycker annas Jag tycker man ska säga då måste ändå ha en åsikt Anna har jävla åsikt. ju <görde> så att jag känner mig febrig då och sen jag har hon som ja, ja, ja, jag lyssnar lite med mitt stetoskop <görde> också. Ja <görde> Det är inte så börjar bli liksom lite så halv och det mm. där. Det är jobbigt. Nu. Jag har jag för mig Night, också. Night of the Living Dead Hämtat på, på laptopen. Ska du titta på den? ska du läsa och, soff och soffa lite sommaren? Har du något sådant? Nej. Anteckna tåtika och dumhål och sånt. Anteckna <här> <av> <här> <här> <Lupa> tåtika. <ner, här> <där. här> jag, wow, jag har bara haft det. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte haft Måste i alla fall så att. <här> ni, <här> ni, <här> inte Det <hem. här> Nej. Vi kanske måste se till vi komma ner på den här Drugstore Står i morgon kanske redan då. Så vi inte kvar där Ja, det kan ju alltid behövas. Ja. Oavsett. Det gör väl ingenting om du proppar in här lite antibiotika? Nej, det kan man alltid göra. Ja, då man det. Bära, <laughs> ja. ja kan alltid bygga upp en ja. liten infektion. Ja, <laughs> oh, ja. Han, han är född 1923. <laughs> <laughs> <laughs> Bilotia, det är ja, ja, ja, det är fina. Det är bra. det du ha. Det skulle det vi egentligen det, det, det, det Bara i fall. Ta två av de här böckerna. Nej. <laughs> Nej, jag kryterar aldrig pinnen på honom. <laughs> jag visar <böken>. på Asprin. aspirin. <laughs> aspirin. Det var så stod det i citatet. Feber. Okej då. Här, här är en öl. <laughs> <födräk> <laughs> kan få, jag, har jag har vatten här. Jag har en hel fäst resultat Nej, vatten. Mm. Ja, men lik det är ju vidare, det är ju kan få en säng till och med. <laughs> till och med. Jag kan, med. kan inte ligga på ryggen då. Nej, då ligger på magen säger jag. Då vill skaffa lite antibiotika till laget runt trukt det är inte att jag på postordrar eller? Ja, inte <laughs> <laughs> Så här uppskyr i ändå. tycker annat. jag att det är lite för att alltså, han är så här inte lugnande men det här. Jag passar på att hålla hennes sällskap också. Lägg dig upp på vant. Ja, det ska vi se. Ja, lite sällskapligt. Han gillar faktiskt henne. Ja? han ja, tycker tycker det är trevligt. Så du kommer där och, och nej, alltså äh, ser jag säger inte det. <laughs> Jag vet inte riktigt vad menar med det är nej, inte. brukar vi se på ett cv död att precis. Ja. Jag är så Ja, vi kanske det som ska ta bottenhus och tuggar ut De som har den blodig gräset. Richers. Vad är Vi får dagen på Nu är det ju någon gång På någon gång för 12 vitt. Och Nu ska vi förvisas smart också så. Ja. Så vi kan gå vi, ja. vi är på säkerhets ställe. Men yes. vi måste se vad vi ska göra, 2, i alla fall. De är ute utanför stängselt, så ja. just nu så är de ingen fara. För att se in en sticka. Hur mycket <laughs> brennbark är det precis utanför Ni mycket, för det mesta mest gräs. Mm. Och det är... Eh, det är inte friskt. Ja, ja, det är försommar, så det är rätt grejen. Ja. Mm för övrigt så är det inga buskar direkt inne på området heller en ja, liten buska är det ju, men det är ju inte mycket väldigt så om vi liksom skvätter bensin på dem 15 de meter, meter utanför staketet liksom så är det ju mer gräs men sen mm. kommer ju slänten ner det blir det högre gräs det är för slänten och sen är det ju träd då mm. hela vägen så om vi tänder eld på dem så kommer de och skriker och så ser ner bland träden så blir en, en, en stor skogsbrand som bränner ut alla sångelser som finns här Nej. vill du kan vi alltid en en bandika runt dig på er och till insidan stängselt. Fortsätt Det tänder en motor, jag livmer i bunken. What? Älskar du? Nu får vi en bandgata. Nu lyssnar vi på den stenade killen. You can listen to yourself on your talk. Vad har gjort då Det Tittar man på hur det ser ut på det här området <laughs> <klädde sönder. laughs> så har du ju eh, ner emot vattnet om du tittar på kartan så ligger där eh, på dem, ner mot vattnet på alla sidor på dem där runt är det mycket brantare det är ur rätt så så eh, sen är det ju ut mot stan om man ser de här ett, två tre hållen där är det lite mer flack så där kan man gå upp för lätt men på den andra sidan så är det mer otillgängligt det är väldigt svårt att ta sig både upp och ner men jag tror att vi bara ta det lugnt eftermiddag eftermiddag och sen så planerar vi för expeditionen imorgon. morgon det räcker inte med mig du känner bli dead så tar de hunden Kom här ni upp. Hett skoppan är ju en pet shop där nere Vi kan inte riskera tusen drar iväg Xp. Ju, faktiskt. Hallelujah. Xp. Mm -hmm. Oj. Eh, jag har, eh, för, ni har ju tätt igen. Ja. Uh, survival. Survival. Survival. Survival. Har survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Survival. Nej, ja, för du, mm. du. Du var inte med först, va? Bara äh, jag och. Kelvin. Jag har ju. Jag tycker faktiskt att det här var värt 300 poäng. Oh. Hur mycket behöver du för att komma till level 3? 600 sammanlagt. Ja, du är level 2 till. Nej, mm. ah, jag är väl lite jobbig. Jag har 500 poäng. Nu fick du 300 poäng, alltså levlar ni till level oh. 2. Jaha. Oh. Oh. Oh. Men då har vi kan vi inte ha kvar 300 där nere kanske då. Eller? Nu skriver jag 300 på stabila. Ni har 300 så ni är level 2. Jaha, okej. Okay. När ni ja. kommer till 600 så är du level 3. Jaha, ja. då gör jag med. Eh, vilket innebär att ni har 48 mm. i stabila nu. Hitt ändrar sig inte. 48. Ja, 48 står vidare eh uh, ability på 1 i. Så jag får lägga ut Pint. förbättra en pinne på något. Vad står en gång till 48 stamina och en pinne på något. Då tror jag jag har lite bättre dex. Det borde kan se inte ha en personality för den Ja, egentligen. Då får du 1-2-0 där istället på Men, reflex. Uh, jag tänkte ändra det någonting här. Ja, de som är där, räckte höger. 1-2-0 blir det istället. Reflex bra. Men då har jag en protection där också. Jag jobbar med det. Nej, Och då ska vart. jag skriva tre där uppe på protection Eftersom Som jag fick en så ja, då, då, ja, då blir det 49. Har du 41 äh, nej. 48 det är där, år, 48 år ihop i. 48 har ihop Så fick du ju ett biljett. Så då, får du 9, då får du höja 0, nej, 0, Ja, 9, 0, det har jag gjort okay. Ja, jag tyckte du så att du hade fått ren mm. Ja, men jag får ju Och, Och sen har du ju då Det börjar ju på 50 så här är det ju Då ska vi se här för att du får ju plus, 50, plus. Det blir lite bonus Så, så är ni med då ju Ja, det är bildet det är modifiers eh, Strength exempelvis Är det någon som höjde det? Eh, vad har ni där? Då? 8 Du har 8, då har du plus 1 ja. ja. och sen ja. Sen har vi strength eh, Number of melee attacks per round Har du 8 så har du två. Mm. Eh, reflex mm. Går du upp, Har du åtta till 9 så har du plus 1 Har du 10 till 11 så har du plus 2. Okay. Reflex, är, ett, ett. number of ranged attacks. Kommer du upp på åtta så har du två ranged attacks. Uh, reflex surprise modifier, uh, då måste du upp på 10 för att få plus 1. Okay. Men 8 var 0. Ja, vad har du nu då? Jag hade minus I reflex. 6. Och... Du har sex i reflex. Ja. Har du minus ett. Mm. Men på åtta har man 0. 8 då 9. Ja. Då stämmer alla mina. Endurance stamina modifier för det det. då kommer måste du måste på 10 för få poäng. Mm. Mm. Ni har hört Öppethusgruppen spela.